Sziasztok, ez itt a Clickplay 136. adása már. Jó halunk. Én Neurotik vagyok, és itt van... Michael, sziasztok. És, amú lesz, igen, hát te, és amúgy tényleg jól halldunk. Igen, teljesen. A darab, darab szám megvan, ha már... <gül> igen, igen, úgyhogy mehetünk is haza, <gül> nagyjából. De nem amúgy, ezt el akartam árulni egy ilyen műhelytitkot, hogy mi már valójában múlt héten szerettünk volna felvenni adást, mert annyi minden történt, csak aztán semmi nem úgy jött össze nekem, ahogy szerettem volna, meg neked sem. Úgyhogy toltuk egy héttel, de azért igyekszünk pótolni mindent, ami fontos volt. Mondjuk a listát nézve, a legtöbb dolog az mostanában történt, tehát nem tudom, mit akartunk akkor, miért akartok beszélni a múltkor. Hát az első, második, meg a harmadik az már akkor volt. Ja, igaz, igaz. És, a, és az utolsó három került fel most. Most ezt úgy beszélünk, hogy az emberek hallgatják, és akkor szóval tehát az első szó, meg a negyedik szó, azt kicseréled, és akkor igen, tehát ez így működik. De fel lehet menni a clickplay.hu-ra, és ott meg lehet látni ezeket a dolgokat, amikről, a, amikről beszélünk. beszélünk. De úgyis mindjárt fel fogjuk olvasni őket sorrendben, ráadásul igen. Tehát, hogy ti már előnyben. Elolvasok, azt nem megyünk haza. Gazdas, csak otthon vagyok, meg te is soha haza <laughs> Na jó, ez, ezután a kis felvezető után akár bele is csaphatunk. A... Ezután a, a, a ezután a kínos felvezető után jöhet egy kínos téma. Igen. El, el, első témának én annó, nagyon régen, amikor ezt elkezdtük felírni. a stadiát írtam fel, és ugye, hát ez külföldön már elstartolt, nálunk még egy darabig nem lesz elérhető, és mondjuk úgy, hogy a start nem indult az és a show egy videót szúrtam be, ahol egy igen, ázsiai emberket tesztelgett valami... Gondolom, gondolom normális internetjük van. Szerintem, a szerintem igen, megszerintem az van. alapcsomag. Igen, Bár meg, meg fizető fizető gondolom azért, hogy valamennyire közel vannak a gerinthálózathoz, tehát nem az van, hogy ilyen tök messze valami eldugott helyen tesztelgetik a szediát, ahol amúgy lagos, mint az állat. És hát a, a csávó elég sokszor hátra néz a kamerába értetlenül, hogy mi a franc történik. nem egy gombot, és így látható alak, tehát nem az van, hogy így ha nagyon bele akarsz kötni érzet, nem megnyomja a gombot, elengedi a gombot és utána történik valami igen, hát, és, az az a, az és az a legdurvább hogy, hogy tehát a Google lenyilatkozta ezek utána mert, mert több ilyen hír is jött hogy egyszerűen nem az, hogy játszatlan de hogy zavaró, nagyon sok helyen zavaró és minden játékban más valamelyiket el lehet uh -huh. irányítani viszont valamelyik az szinte játszatlan és a Google stádia megmondta, hogy nem hogy ez, ez nem így van és hogy minden szuper, és hogy tökéletes, és nincsen lag. És közben megmutatnák nekik a videókat, hogy de hát itt a lag, hát nézz már meg minden, és akkor mondták, hogy nem, nincs lag. És folyamatosan ez volt a, a híresztelés az egészek kapcsolatban, és utána már később bejelentették, hogy ja, hát akkor lehet, hogy alábecsülték a dolgokat. Akkor közben kiderült hogy, kiderült, hogy a Google cuccot nem kapták meg, akik megrendelték. Akik megkapták, azoknak elbaszt a, az otthoni hálózatukat, mert, mert kinyírta a modemet, meg amit rákötöttél. Tehát, hogy, hogy azért itt, itt vannak komoly problémák itt a Google Stádiával kapcsolatban, és akik annak idején mondták, hogy mi is mondtuk, hogy kicsit félünk ezzel, hogy lehet, hogy tényleg ez lesz a jövő, de ez lehet, hogy még egy kicsit korai lesz. Hát az úgy néz ki, hogy beigazolódik. Igen, meg, meg így tesztelte az ember az internetet is, tehát egy futatott és hogy nézem, milyen gigabites internete van, két milliszekes pingel. A... Igen, tehát nem, nem azon Tehát, nem, nem, igen, tehát hogy ez Magyarországon is, nálunk elég jó az internet, de itt is elég bikának számít, külföldön, meg aztán pláne, ahol annyira nincs kiépítve a hálózat elvileg ez ugye a startkor volt, tehát azóta már valamennyire normalizálódott a helyzet, mert ugye mindent a szerver számol, tehát azért lehet az, hogy egyes játékoknál problémásabb a helyzet, mert hogy azoknak több a számolási igényük, és ha mondjuk egy, van egy mezői szervered, ahol a processzor pörög, mint az állat, csak egy sima webszerver, akkor maga a weboldal is lassabban jön be, mert túlterhet. Egy játéknál meg nem is odálkozom, mert ott azért elég iszonyatos nagy számolási teljesítmény van. Tehát csak egy csak egy példát mondok, hogy én webprogramozóként dolgozom, és volt olyan, ilyen mezei webszerver, ahol beállítottam egy olyan, tehát volt az oldalnak egy olyan része, ami, ami képeket generált. De igen nem az, hogy másodpercenként 60 fps, tudom, mint itt, uh -huh. hanem egy képet rakott össze, és a kedves rendszergazdák ott ezt a, ezt a modult kikapcsolták a webszerverbe, mert látták, hogy sok erőforrás teszik. És így ennek meg szóltak, hogy, hogy valami nem működik, hát nyilván nem működik, mert kikapcsoltuk. Csak én nem értem, hogy ott mire gondoltak, hogy sok erőforrást teszik, akkor kikapcsoljuk, és nem lesz gond. Tehát nyilván azért leszik erőforrás, mert dolgozik. Tehát, hogy... Szóval azért ilyen, ilyen kép, jó nyilván egy PHP szerver nem arra van kitalálva, hogy képeket generáljon sokat. De ugye megvolt az a modul benne. Az szóval a lényeg az, hogy ez elég nagy számítási teljesítményt. Na, én közben Igen. megtaláltam a, azt a cikket, amit kerestem, ahol le van írva nagyjából, hogy, hogy mit ígértek, és aztán mi lett, így, így jobban összeszedve. Ami, mondtam, hogy ez, ebben van, a, a túlmelegedik az a kis korongló szar, és újraindul az egész rendszer, meg, meg, meg nem kapták meg a, a rendelést, meg, meg ilyesmi, úgyhogy itt, itt, itt össze van szedve, meg benne vannak linkelve a külföldi cékek, úgyhogy aki aki szeretne, hát most nem azt mondom, most ezt úgy hívják katasztrofaturizmus, végül is ez az, nem? nem. Akár lehet. Tehát, hogy aki ennek szeretne hódolni, az nyugodtan olvasgasson bele. É ezt, ezt nem is értem, tehát hogy ez a Google rendszere és a Google által forgalmazott krónkesztek nem bírják a. a Igen. Tehát, hogy ők ezt akkor, hogy, hogy ezt akartam mondani, hogy akkor ők ezt hogy tesztelték? Már jó, tehát szarjátékok is megjelennek, amik úgy néznek ki, mint hogy a teszteletlen, de azért a google kicsit több pénze van, meg ebbe kicsit több pénzt is ölt bele, legalábbis szerintem, ja. mint amit mondjuk egy másik cég ölt volna, például az OnLive, meg az ilyenek régebben, amik voltak, azok csak ilyen kisebb cégek voltak. És, és itt azért mégiscsak a Google, de úgy látszik, hogy nekik is vannak határaik egyelőre. Meg ezt nem írtuk föl hírnek, de. Most talában megjelent előbb is percig, hogy a, a, a Ubisoft-tól mennek átfejlesztők a, az, a, az a google -hoz. Ja, a Google-hoz, igen. Amit nem is igazán értek, mert tehát, most, most egy játékfejlesztő cégnél ott a játék kódját csinálod. Ott, vagy gondol, lehet, hogy akkor saját címeket fognak csinálni. Hát. Mert ugye egy ilyen ökoszisztémában nem sokra mennek játékfejlesztői tapasztalattal az emberek, mert itt igazából csak videófeldolgozás van, ami egy videójáték nem nagyon nagyon kell. Tehát itt akkor gondolom a Google akkor saját stúdióban saját játékot szeretne csinálni kifejezetten erre. Mert ugye a stádiára nem igazán sok exkluzív cím van. Talán ha egy ilyen kis indie játék, nem is tudom. Nem igen, szóval de, igen, és mondjuk szerintem lehet, hogy már ez is jön később streamre, mert a Stadia az most jelen pillanatban még úgy néz ki, hogy nagyon bebukott. De amúgy én nem is értem, hogy nekik miért kellene exkluzív. Tehát, hogy ők ő nekik az a nagy cucc, hogy nem kell gép, nem kell konzol, nem kell semmi, egy rohadt mobíról, meg egy tévéről tudod játszani a játékot, úgyhogy nem kell hozzá venned rendszert magát. És, és nekik ez lenne a nagy duronás. Ja. Tehát, úgy, úgy látszik, hogy ők ebbe, ebbe ugyannyira nem bíznak, vagy, vagy nem tudom. Hmm. Ez, az az hogy azokra megy rá, akik nem akarnak drágán venni egy gémergépet, viszont drágán fizetniük kell az internetet elő kell fizetniük erre. Ha más, ha valami játékkal akarnak játszani, mit tudom én, original Access, vagy ilyesmit, akkor még arra is plusz elő akar, kell fizetni, vagy megvenni külön a játékot, de ott, ott tartunk, hogy aki spórolni akar, már rohadt sokat költött, és ez havonta. És ráadásul havonta. havonta, igen. igen. igen. Tehát hogy Te egy egyszerűen, én... mint ennek a szolgáltatásnak szerintem. Én már akkor se értettem, amikor bejelentették, mert, mert amikor, e, ha ez működne, akkor már azt hiszem az akkori podcastban is beszéltünk erről, hogy akkor a videókártya gyártók, az, kár, az alaplapgyártók, a processzorgyártók, az Intel, az AMD, az Nvidia, az lehúzhatná a rulót, mert innentől kezdve nekik mi a francnak gyártani. Max gyártanak a konz, de mondjuk a konszolba is mi a francnak a Sony, Nem. meg a Microsoft úgy a arról, tehát, hogy ez, ez annyira szép volt, hogy túl szép, hogy ez igaz A szerver parkokba gyártanak ilyen bikavasot, amivel a hát, szél dolgok, meg vannak hajtva. Az egyedüli felhasználás, amire marha jó lehet, az az, hogy te mész bárhova, és akkor egy mobilról tudsz játszani, így a felhőn keresztül. Viszont az a meg az a probléma, hogyha mész bárhova, ott nem tudod garantálni, hogy megfelelő internet lesz ehhez. Tehát, hogy játszatatlan lesz pont akkor, amikor a... van értelme az egész dolog. És szerintem még lehet, hogy akkor is játszhatatlan lenne, hogyha normális interneted van mobíra. Ja. Hát, tehát meglátjuk tehát, hogy... egyébként, hogy mi lesz ebből. Már. Tehát itt, a, itt az 5G-t magyarázták, de könyörgöm, az hol van még? Tehát hát hogy... sehol tehát hogy most, most mindenki úgy mondja, hogy na majd az 5G-nél, majd az 5G, -nél. ez olyan, mint hogy a szerdán jönne az 5G, tehát hogy ez, ez nem így van bejelentve. Ja, pedig csütörtököljön. Pedig csütörtököljön, úgyhogy még, látod, már a megjelenés is késik, úgyhogy biztosan a is lesz. Hát igen, az 5G az viszont tényleg elég gyors, de amíg az nincs addig, az, hogy lehet, hogy addigra befullad az egész ilyen cloud gaming tolog. Az, azt nem tudom, szerintem az nem fog, de hogy a Google Stadia az addig be fog fulladni, az fix. Tehát, hogy én ezt, ezt nem tartom valószínűleg, hogy tehát a Google az mindig akar csinálni valamit, így mások mellett, és az sose működik. Tehát volt az a közösségi oldala, az a Google Plus vagy a faszom, az is megszűnt egy-két év alatt. Akkor most, most bejöttek ebbe, amiben látták, hogy a tehát még a Sony-nak is beletört a vizsgája és alig tudta a régi PS játékokat így valahogy ráerőltetni a PS now a Gaikán keresztül, meg az online is lehúzta arról ott, meg minden, de ők nem, ők ezt megmutatják, és lehet, hogy működni fog majd egy olyan 5-10 éven belül, de az hol van még? Elvileg a Microsoft-nak is fel egy ilyen, és az állítólag még működik is. Hát az Nvidia Shield, ugye is ezt mondták, meg a, na most hirtelen az a Projects nem lett az, mert az az új Xbox-a nem. Most az az Project X Cloud azt hiszem az a neve, nem a Microsoftosnak. Ja, yeah, yeah, valami ilyes is. Az állítólag jobban működik, mint ez a... Igen, de, a, de azt sem mutogatták túl. Tehát, hogy azt hiszem, talán az E3-on vagy a gamescom fölmentek, egy öt percre telefonon játszottak, amit azt lementek. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ők is érzik, hogy ez még annyira nincs kiforva. Nem, nem kiforott és gyerekcipőbe jár. <gül> ez azt szoktam mindig rögni A, a, a VR-ra KBS szokták mondani. De hát a VR halott? Szakértők, igen. Ja, de ez, ez annyira vicces, tehát annyira vicces fórumokra járni, és így, így nézni, ahogy emberek így írnak mindenféle hülyeséget róla, és amikor megkérdezett tőlük, hogy, és amúgy milyen vr headsetet használtál, és milyen játékot próbáltál ki rajta, akkor így semmit. <gül> Köszönjük. Akkor próbált ki. Én kipróbáltam a PSN-ot, és szerintem halott. Jó, de folyamon mondod, mert nyilván nem tudod. Medünk. Nem látod az arcomat. Lehet, hogy hol, komolyan gondolom. De, de látom. Bele, beleírtam a végrendeletembe. Hogy ezt, hogyha a sírom fölött a föl, kipróbáltam a, a PSVR-t, de a VR halott. Ezt a, ez sír. a sírkövedően írom, hogy itt nyugszik Michael, aki szerint a VR halott. Igen, igen. És remélem a többi közé temetnek majd, akik szintén ezt mondták. Jó sokkal leszünk. És a szomszédos sírom poénból ott lesz egy másik felirat, egy sírkömer, hogy a VR. Érted? Hogy halott. Ja, igen. Oh. Ez ilyen nagyon-nagyon meta-poén volt most. Ja, ja, ja. És akkor most térjünk rá pár hírre, ami, amiből lejön, hogy a VR igazából annyira nem is, nem is halott, hanem igazából most eléggé fel lett kapva, hogy most pont megcserélem a hírt, külhírt, mert most, majd... most, most, most így egyszer nem. Tehát mostanában, ha VR hírről van szó, akkor a Half-Life elég szett szokták felemegetni. és én is, én is ezt csinálom most, így szépen miközben beszélek róla, meg is cserélem, hogy hát csak legyen már meg a sorrend. Na most ez a egy kicsit felkavarta az internetet, meg a VR-os a VR, a, VR a gyerek cipőben, és tökre nincsen kiforva dolgot, mert valami ilyetetlen módon elkapkodták az összes egyszetet mindenhol. Igen. Amihez mondjuk az is hozzájárul, hogy ugye jönnek az ünnepek karácsony, és állatira le lett egy csomó helyen. Tehát, hogy jó, de, máskor, de de tavaly is le volt árazva állatira állati rajcsal, olyan karácsonykor, és mégsem kapották el. Tehát, hogy. Hát ugye a life Hátszláfot akkor mi nem élhetették hogy az is hozzátartozik nyilván. És amúgy csesszék, meg, meg a Steam kontrollereket is elkapották, pedig rendelni ja, akartam, igen. csak már nem volt raktáron, hogy csesszék meg. Igen. Mondjuk ott a szállítási költség nálunk jó megdobta. Tehát, hogy a, az 5 a öt... nem. Igen, igen, valami ilyesmi. Tehát az 5 eurós Steam controller nálunk ilyen 20-20-valahány euróért került volna. Ide ja, Igen. De, De még olyan sok, mint ha vennék egy Xbox One X, vagy Xbox One. Na, az a technológia viszont tényleg halott, mert azért árulja a, vagy árulta, mert elkapkodták a Valve, az a cuccot, mert hogy lálnak, a gyártással, és ki akarják söpörni a jelenlegi készletet, hogy Igen. tudják hova tenni a, az új headsetüket. De nem tudom, hogy szintén elkapkodnak, mert hogy túl túlviszik a VR headseteket így a Half-Life Felix bejelentése után de meg ugye srácok kiszámolgatták elvileg, hogy a, az új Oculus Rift S ha Amazonon rendeled, akkor szállításra mindennel együtt ilyen 146 körül jön ki, ami annyira nem durva. És ez a másik érve egyébként, amit szoktak a, a VR ellen felhozni, hogy rögtön azt mondják, hogy hát de 3-400 ezer forintba kerül. Van olyan headset, igen, ami ennyibe kerül, de ugye ezt meg lehet úszni, a olcsóban is. Azért egy, egy ilyen 140-150 ezer már annyira nem, nem durva. Egy hardware ha megnézed. És valami hasonló árban mozog a, az Oculus Quest is. És ahhoz nemrég bejelentették, bejelentett, mert meg is érkezett ez a hír, igazából, hogy a, ugye a Quest egy ilyen standalone VR cucc, ami azt jelenti, hogy nem kell hozzá a számítógép, lényegében a mobilos vr hozzával valamennyire közel, viszont céleszköz hogy jobban működik, mint egy mobiltelefon becsúsztatva egy ilyen jó nyag valamiben. Jönnek ki rá játékok, portolnak rá játékokat, viszont most az a hír, hogy a szoftveres támogatás már megérkezett hozzá, hogy egy kábellel össze tudod kötni a számítógéppel ezt a headsetet, és akkor onnantól kezd meg úgy működik kávé, mint a, a gépes VR. Tehát, ha van egy erős géped, meg egy Oculus quest akkor bárhova rohangálhatsz a Quest-tel, tudsz vele Quest játékokat játszani, viszont otthon összedugod a géppel, és akkor nagy gépes VR játékokat tudsz futtatni a számítógépen, ami a headseten jelenik meg. És ez, ez elvileg elég jól működik, tehát akik VR-ral foglalkoznak, és ezeket már itt tesztelgették, azok, azok eléggé úgy beszélnek róla, hogy ez, ez, ez, ez egy működő dolog. Csak hát nyilván a, a kábelt azt azért meg kell válogatni, mert nem minden kábel, amiből tudod dugni, az, az így működik idővel fog jönni majd az Oculusnak a saját kábele, de azt még, azt még nem jelentették be, úgy tudom, hogy pontosan mikor, viszont a specifikációt azt kiadták, tehát bármelyik gyártó, aki kábeleket gyárt, az tud ilyet csinálni, tehát ez nincs így ilyen szinten uh -huh. monopolizálva nekik. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy jó dolog, jó cucc. Én még nem tudom, hogy gyakorlatban ez mennyire jól működik, mert mondom, csak videókat láttam róla, meg hát quest nagyon volt még a kezemben, ugye nekem még egy régi a van, nem is az SS ös verzió, Azóta meg már egy csomó minden változott. Na, viszont a Half-Life kapcsán azért tényleg, tehát az egyik kedvenc hozzászólása meg majd biztos megoldják, hogy működjön Monitron is. És hogy így miért? Azt tehát, mondták, hogy... hogy lehet, hogy lesz belőle egy port, de nem konkrétan így. Tehát, hogy az a játék teljesen más lesz ehhez képest, de hogy valószínűleg át fogják portolni PC-re, de ugye rengeteg mindent abból ki fognak venni. Mert hát nem, nem is működne, ha logikus. Így van. Tehát, hogy a, tehát tehát a vr játék, akkor van kell meg Most tényleg páran így előjönnek olyanokkal, hogy egy hogy fogalmuk sincs, hogy ha veszek egy VR-hecet, akkor nem fognak rajta battlefield négyezni. Te teszem azt, hogy azt de miért a, nem De VR játék, tehát az nem pedig vr Mert a VR halott mert a VR halott, nem. van tűnként, hogy <gül> <halott>, nem. <gül> <gül> ja, meg az is tényleg. <gül> tehát van, tehát van olyan megoldás, amivel bármilyen játékot látsz VR-ban, de hogy azt nem, nem lesz jó VR-ban játszani, az hózir. Az, az, az tehát eleve ugye a fejkövetés az nem áll a külön a, a célzástól. Tehát, hogy most egy. teszem azt, csináltak ilyet korábban, tehát, hogy ilyen játékokat futtattak VR-ban, ami nem VR-os, van egy ilyen Warpix nevű program egyébként, amivel ezt, ezt meg lehet csinálni. De ott ugye, ha nincs külön a fejmozgás és a fegyvermozgás megcsinálva, mert pedig ezekben a játékban nincs megcsinálva, akkor amerre nézel, arra célzol. Én, én emlékszem, a Csébe csinálták így, hogy azt megoldották, hogy VR-ba lehetett játszani a counter strike -ot, és ott is ez volt, hogy ahova néztél, oda lőttél. Tehát, hogy uh -huh. ott a, fej a fejedet célosztál, és minden máshol is ugyanez lenne. A Team Fortress 2 t megoldották egyébként, hogy ott külön legyen, viszont azt én nem is értem azt a játékot, mert még a kezdeti stádiumban, amikor a developer kitek voltak még csak kint, Oculusból is, akkor az a játék már működött VR-ban, viszont azóta ezt a támogatást kivették belőle, és, és nem tudom, vagy nem rakták vissza, vagy csak Oculus-szal nem működik, de amikor én próbáltam, akkor ez, ez, ez így nem ment. Úgyhogy nem tudom, hogy azóta abból mi lett. Viszont a half Felix az minden headsettel fog működni, tehát nem csak a valve a saját headsettével. Úgyhogy az, az tök jó lesz, és tényleg tehát az eladási listák élén most is ott van a, a Valve Index. Igen. Ami elég vicces, tekintve azt, hogy elindult a, a szél. És most megnézem, hogy most is ott van -e a lista élén. Ja, igen. Ja, a Valve hetszet ott van. Az a durva, hogy okay, a, a, amúgy a, a trélert, azt mindenki nézze meg, a, a bejelentő trailert ezzel a Half-Life-al kapcsolatban, mert egyszerűen jó ránézni. És, és egy nagyon összerakott VR játék, és hogyha nem egy másfél órás lesz, mert valószínűleg nem az lesz, mert 40 euróért vesztegetik, 45 ér, tehát hogy azért elkérik az árát a játéknak, nem ilyen 20 eurós valami lesz, hanem lehet, hogy masszívabb, akkor ez roadt nagyot fog szólni és lehet, hogy ez, ez az, ami most ebben a, a, az időszakban, ahol minden második ember azon rinjál, hogy a VR egy rakásszar, úgyhogy nem játszottak vele, meg nem próbálták ki, lehet, hogy pont most kellett ezt itt bedobni. Uh -huh. hát igen, mert még meg sem jelentés már felkavarta az egész VR állóküzet, úgyhogy azért elmondhatjuk, hogy a web az jól csinálta, meg egyébként nagyon jókor jelentették be, tehát jönnek az ünnepek, hatalmas akciók mindenhol, Black Friday van hetente háromszor és így az emberek most rá vannak arra áll, hogy vegyünk valamit. És most, amikor bedobnak egy ilyen hírt, hogy Half-Life 2, vagy Half-Life 2, Half-Life megjelenik, és VR exkluzív lesz, hát nálunk Magyarországon inkább a sírás megy, hogy, hogy hát de miért, meg majd biztos sportolják, meg ez, meg amaz. Külföldön meg úgy kapkodják el a lehetszeteket mint a húzat. Igen. Úgyhogy én kíváncsi leszek, hogyha megjelenik a játék, akkor utána termélesztve a VR-ral, tehát mert most, hogy rohadt sokat eladnak így az ünnepek alatt, az is biztos, és utána, hogyha a Half-Life nagyon sikeres lesz, és tényleg így jönnek a számok, hogy hú, ennyit eladtunk belőle, meg ennyit kerestünk vele, akkor nagyon valószínű, hogy a nagy cégek is azt mondják, hogy jó, akkor beugrunk mi is a vr be mert látjuk, hogy rohadt sok hasznot vele, lehet vele szerezni. Mit tudom én, egy Call of Duty VR-t már így magam előtt látok, bár elvileg valami VR-osztuc volt talán tal a, hát, az az a egyik, abban az űrös repülős hülyeség, melyik volt az, amiben az űrbe lehetett repülgetni, abban volt egy ilyen VR mission, azt hiszem, ps be PlayStation 4-en, valamelyik igen, az, az is csak playstation ön volt. Igen, igen, igen, Sony exkluzív volt. Igen, a Sony az a. nagyon tolja az ő VR kis egyszettjét. Hát ez az jó is, meg olcsó, és ahhoz képes meg annyival nem, nem rosszabb. Tehát jó, elhiszem, hogy a, a PC-sek azért jobb minőséget képviselnek, de belépőszínnek kipróbálni a dolgokat abszolút megéri. Jajjá, ja. jóbb, mint a mobilos VR, azt én. Hát annál százszor külön. Tehát, hogy én próbáltam a mobilos, meg a PSVR-t, tehát össze nem lehet hasonlítani. Ja. És elvileg most az a friss hír, ma olvastam, hogy a lesford is akár jöhet VR-ra, mert így találtak. találtak olyan nyomokat, bár nem tudom, hol találták, mert még a half life Felix nem jött ki, tehát hogy jött még nincs semmit hogy hol volt. Kiturkált kódokba meg hol, nem tudom, lehet, hogy valami Steam-es hát applenket kérdeztek igen, dolgokat, igen. és találtak benne Half-Life-ra, Half-Life-ra? <laughs> utaló nyomokat, ilyen NPC neveket, meg ilyesmiket a játékból. Én nem egyébként, egyébként elég egyértelmű, mert nagyjából a shooter játékok közül, amik VR-ra jönnek, minden negyedik az zombis, tehát, hogy a a webnek meg már ott van ez az univerzum, ez a left Ford, de ami elég jól működik. Azóta, mióta megjelent, kb. ez az egyik legjobb kóp. zombis játék. Úgyhogy elég egyértelmű volt, hogy akkor VR-ra is jön. Meg, meg maga az is, hogy Half-Life Univerzumban játszódó játék jön vr ra Azt már idén bejelentették, hogy van valami nagy duranás, ami ilyen System szisztemszeller játék lesz. Tehát nem, nem a derültékből jött, és hát tényleg kihoztak egy headsetet, És én mindig azt mondom, hogy csodálkozom, hogy még nem jött ki olyan játék a Welf-től rá, amire azt lehet mondani, hogy na ezért érdemes headsetet venni. És most itt van. Tehát ne, nem meglepetés. Tehát eddig egy kő alatt kellett élni ahhoz, hogy azt gondoltam, yeah. hogy nem jön rá ilyen játék. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy már eleve volt ide az embernek spórolnia erre a VR-ra, amióta tudja, hogy a, a Valve az készül valamire, meg igazából jövő márciusban jönik meg, úgyhogy addig még mindenkinek van ide összeszednie. vagy igazából, ha most kijön egy új Half-Life játék monitorra, ott se lehet elvárni, hogy a nem tudom, 15 évvel ezelőtti hardveren amin futtattad a Half-Life 2-t, vagy az Epizód 2-t, hogy azon elfusson a játék, hát, tehát hogy nyilván orra is kell beruházni. Jó, de az, az más, hogy, hogy egy számítógépet, az frissítes, frissítes folyamat, viszont ha VR nem érdekel, akkor nem veszed meg, tehát hogy, yeah. hogy ez kicsit más kaliber. De mondjuk én örülök annak, hogyha jön Leforded VR, meg Half-Life VR is jöjjön, mert ez nagyon jó lehet olyan szempontból is, hogy felzárkóztatja a mostani embereket, hogy tisztában legyenek, és akkor talán a Valve is, uh -huh. a Valve is jobban lép ez irányba, hogy mondjuk Half-Life 3-ban nem bízok, de, de hogy akár, Half-Life univerzumban játszódó más játék, uh -huh. nem feltétlen VR-ban, vagy akármi, ami a storyt folytatja, vagy valami alternatív univerzum, vagy a left is, tehát, hogy simán így, így vissza tud jönni, és lehet, hogy ez egy nagyon jó piackutatás is lesz, uh -huh. hogy mennyi e fogja a játékból. Mondjuk szerintem most monitoros játék nem készül Half-Life-ból, mert akkor ezt, azt is bejelentették volna. Ja, tehát most nem, Lehet, hogy nem is. akarják elhúzni a figyelmet a VR-re, tehát lehet, hogy a háttérben tényleg készül már valami monitorra is, de én nem, nem, nem látok sok. Én, én sem mondom azt, hogy most készülne ilyen. Én, én csak azt mondom, hogy, hogy lehet, hogyha látják, hogy ez jól vagy februárban, és nagyon jó kritikákat kap, és mindenki szereti meg minden, akkor jobban neki fognak ülni egy, egy, egy monitoros játéknak. Ja, lehetséges. Hogy a leföldetben meg simán jöhet VR támogatással, meg simával is, és akkor... Ja, ja. A, mert, mert azt a játékot az nem egy nagy vasszisdasz átrakni egyikra a másikra. Uh -huh. Igen, megcsinálhatnak úgy, hogy akár lehessen egymással játszani, monitoros igen, meg VR-os verzióban. Már egyébként erre van a... példa. Tehát a PD2 az, amit lehet úgy játszani, hogy annak van VR támogatása, tehát az egy monitoros játék, de van benne VR támogatás, és lehet együtt játszani. Úgyhogy az, az ott már működik, szóval meg lehet csinálni. Igen, meg kópjátéknál ez annyira nem lesz zavaró szerintem. Jó, a lefordulatban volt PvP is, ja. de mondjuk meg lenne oldva, hogy mondjuk a PvP-ben nem lehetne VR. Mert ott nagy hátrány lenne szerintem. Ja, vagy a, a PVP-t is teszik bele. Vagy, nem, vagy, vagy azt nem is teszik bele. Bár mondjuk a kettőben meg volt, meg az egybe is, szóval, hogyha most nem teszik bele a PVP-t, hogy lehet zombikkal, mert minden az meg furán venné ki magát. Nem lepődnék meg. Rajta. Na jó van. Úgyhogy a VR él és virul, köszi szépen, jól van, és valószínűleg februárban még nagyobbat fog szólni, mint eddig. Március akkor jönni. Ja, vagy március, jön. azt hittem, hogy február. De nagyot fog szólni. Az biztos. Igen. Igen. És hát mindenkinek lesz részlete. Decemberben egyébként még jön egy játék, ez a Boneworks nevű. Várjál, a Boneworks, az a fejlesztőcsapat, most úgy, de felkészült vagyok. Nem, boneworks hívják a játékot. Ez egyébként nagyon ilyen half-life-ra hajazó játék, mert hogy vannak benne ilyen kis kis a robotok, amik így másznak a földön, és így ugyanúgy rádogranak, mint ezek a hetrebek a Half-Life-ba, meg maga a környezet is egy kicsit ilyen Half-Life szagú, és ez a játék nagyon durván néz ki egyre, mert már várom. Mert maga a fizika, tehát hogy fizikai alapú vannak benne, meg a fegyverkezelés is egész érdekesen néz ki, meg maga az egész játék így, így, így jól fel van építve. Hát bárhova fel tudsz ugrani, lerántani dolgokat, Hát tényleg a fizika az nagyon ott van a játékban, és az ilyen puzzle-öket nagyjából így kell megoldani, hogy, hogy használsz dolgokat, amik csinálnak valamit, meg megnyomsz kombokat, meg, meg ennek a játéknak van már olyan támogatás, hogy a, a, az indexhez érkezett ez a Nakols kontroller, ami minden új adat érzékel. És ebben a játékban nagyon ki van használva ez a, ez a dolog tehát így, így nagyon látszik, hogy a, tudom, olyan, fogsz egy pénzvolütőt a kezedbe, és akkor csúszkál rajta a kezed, és közben ha mozgatod az ujjaidat, akkor ugyanúgy mozol ennek az ujjaid a játékban is nagyon, nagyon érdekes élmény lehet azt mondjuk kipróbálnám, tehát egy indexet azt kipróbálnék ilyen, ilyen ilyen fajta kontrollerrel, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként teljesen, teljesen jól működik, én ugye a Oculus kontroller azt nagyon szeretem, az eléggé jól kiván találva de, mert ugye ez a nokkósz úgy működik, hogy rá van kábé drótozva a kezedre. Tehát amikor teljesen kinyitod a tenyered, és nem fogsz semmit, mert ugye minden új alatt érzékelit. Tehát ha valamivel fognál, akkor az ő hülye jön neki a, a játékokból. Tehát ha nem fogsz semmit, akkor így rá van drótozva a kezedre, és nem esik le. Viszont ha nem tudom, ha fogsz valamit, tehát hogyha valami pisztoly, vagy, vagy valami baseball, vagy valamin a kezedbe, az érzetre mennyire jó, hogyha úgy hát, hogy mennyire működik jól. De minden érdekes, érdekes cucc. Valamit Valamint akartam vr mondani, de tökre elfelejtettem, hogy biztos nem volt fontos. <gül> de esetleg én kíváncsian várom, hogy hogy mi van. Megyek? most vannak akciók is, úgyhogy tök jó játékokat lehet behúzni most én Oculus store ilyen, ilyen. 10 dolláros játékok, amik annyira nem érnek szerintem 10 dollárt, de mondjuk egyet már igen. És az azt egy dolláját, ha megnézek egy-két játékot így. Vége meg egyébként most zajlik a Steam sale. Így van. Az én semmit nem vettem, mert a, ami érdekelne, az vagy már megvan, vagy még nem annyi, amennyi érnek, engem érdekelne, úgyhogy egyedülre kihagytam. Meg amúgy é. sajnáltam, hogy te szavazni lehet itt a legjobb játékokra, a, ami tök jó, meg majd decemberben kihirdetik, meg ilyesmi, ami tök jó, pofa, meg össze szedni új badzset, de azt hittem, hogy lesz majd olyan, őrület hülyeség, mint ami tavaly volt karácsonykor, meg a nyáron, hogy versenyezni lehet. Bár szerintem karácsonykor lesz megint valami. E, tehát, hogy hát ez így, most az őszi. Igen, tehát hogy az őszi, meg a tavaszi, az sose szokott nagy duranás lenni, úgyhogy ha, ha tehetitek, akkor a pénzeteket azt tegyétek félre a karácsonyira. Mert ott, ott valószínűleg azért... Mondjuk ez az év második fel elég durván tele van tímszélekkel tehát hogy Halloween őszi, téli, tehát egyből három itt van egymás nyakán körülbelül. Tehát most alig lesz a és már jön a, jön a tév. Igen, igen, tehát ezt a halloween meg ezt a, az őszit ezt azért, mert, mert szokták, és akkor úgyis mindig a karácsonyi, a nagy, meg a nyári. Tehát, hogy ez a kettő, a nagy, a kettő között meg raktak bele, nem értem. Tehát, hogy halloween jóformán csak a játékok vannak lárazva, azok se komolyan. Ez az őszi, ez meg inkább erre most, mostanában egy-két éve, azt hiszem, már erre a Game of the Year szavazásra húzzák föl. De is szavaztam a uh -huh. a destrendingre, is, de hát az nézsteamen, úgyhogy ennyi. Így Én behúztam egy cuccot egyébként, ilyen van a Sirius szemnek. Gondolom, ja, azt láttam, a hogy azokból bevásároltál. <gül> <gül> hát bevásároltam, az de túlze... nem. Nem túlzás. <gül> nem, három vagy négy játékot, vagy mennyit. valami Igen, ez egy pakon volt. Igen, igen. igen valami valahány euróért. Úgyhogy ilyen, ugyan mondom neked. Most éppen keresem, hogy ez ezt a pakkot, mert ez valami 80-90-valahány -valahány százalékos leértékelésben van, ami annak köszönhető, hogy egyébként az alapára szerintem jócskán túl van árazva, mint amennyiben. amit szerintem érdemes érte adni. Mindjárt megkeressük. De jó, hogy nem találom. Pedig meg is vettem. Na itt van. Most egyenként is egyébként egész olcsók, mert ebbe a pakba elég sok játék van benne. Sikerült behúznom. És itt most nem is írja ki az eredményt, de jó. Mm, nem mindegy. De benne van a. A VR bandült, tehát nem a Serious Sam VR bandült. A Croteam, Croteam VR bandült. Tehát nem csak a Serious szemben van benne, hanem a Táros Principle is. Ja, akkor. Amit 15 euró körül volt, 15-16 euró, és egy-két-öt játék van benne. Hát mondom ennyi, már csak csak megnézzük. És a Sirius szem 3 VR-t ezt próbáltam ki. Azután, hogy átállítom a beállításokat, hogy hogyan mozog, mert alapjáraton ez a teleportálós hülyeség van benne. Mit én megértek, hogy minden játékban mérnöknek bele, mert attól vagy a legkevésbé rosszul, ha először próbálsz ki VR-t. Vagyis attól egyáltalán nem vagy rosszul, míg a folyamatos mozgást azt ugye meg kell szakni. És hát amit átállítottam a mozgást, utána már egész jó játszható volt, és is meglepően. Meglepően jó. Bár először ezt a, ezt a hordamódszerűséget próbáltam ki, ahol bekerülsz egy pályára, a fegyverek vannak szét, és így tonnányi ellenfél jön rád. Azt annyira nem élveztem, de utána elkezdtem nyomni így a pályákat, és az egész szórakoztató volt. Főleg úgy, hogy már a második pálya úgy néz ki, hogy nemész egy tök sötét pincébe, ahol a játék tök jó fej, és minden irányból dobálja rá a szörnyeket, a hátad mögül, sőt, a plafonon is mászkálnak és ugrának rád, <gül> úgyhogy teljesen forogni kellett minden felé, hogy ki tudjam nyírni őket, az egész az egész hisz ki volt. Meg ugye elvileg, ezt még nem próbáltam, de láttam róla a videót, az egyik ilyen ö, ilyen Sirius XM játékra lehet feltelepíteni Duke Nukem módot, tehát hogy a Duke 3D-t VR-ban igazából egy mód keretén belül a játékban, ami egész jól nézett ki, tehát hogy tényleg ott voltak a titkos ajtók, amire régen emlékeztem, így a videóban. Szeret az emberkel. Arra mi vagy kíváncsi leszek. De ugye a Talos Principle, az egy teljesen más típusú játék. Ott ilyen puzzle kell megoldani, és az a játék az tényleg nagyon működik VR-ban, így az alapján, amiket láttam róla eddig. Meg nagyon jó kritikákat kapott az is. Meg mondjuk a Sirius szem is. Tehát a Szérius szemet mm -hmm. szeretjük. Tehát amilyen agyatlan, értelmetlen hülyeség, és egyszerű, mint a fajék, annyira imádja mindenki, és én is imádom. Mondjuk, kicsit valakodó fizettem kiért ennyi pénzt, mert mondom, hát ha meg nem betudok, akkor vettem egy akad játékot, így 15 euróért, mert sosem játszom. De amúgy így meglepő, jó És volt van benne VR, és van benne multi-verzió is, úgyhogy majd összeszedek pár embert, aztán kipróbálják multi-ba is, hogy mit lehet benne csapatni. Egyébként most mondom, Oculus store meg Green Gamingen is láttam elég jó akciókat, így VR-téren is. Itt van a Ubisoftnak egy ilyen, hát én Aréna shooter játékai null gravitációba vesző-vissza repkedtek, és kb. amit a Quake null gravitációban VR-ra, tehát valami hasonló dolgot kell elképzelni, és az is most ilyen nagyon durva le van árazva, vagyen 4,5 dollárra, valahogy így láttam és nem tudom, hogy csinálják a Grimmengaming-esek honnan az a, a példányokat, de hogy van külön Steames verzió, meg Oculus Store-os verziót is árulnak. Ilyet nem olyan láttam kulcsos oldalon, hogy, hogy ilyet árulnának, és a gaming az nem egy olyan oldalon, Ott bárki árulhat, és ki tudja, honnan vannak a kulcsok, ja, hát ez hanem az az egy hivatalos, viszont, Igen. hivatalos visszantáladó, hivatalosan vagy a fejlesztőtől veszik, gondolom, a kulcsokat, vagy a kiadóktól kapják, és az, az semmilyen Semmilyen szürke import, meg ilyesmi nincs benne. Ott onnan ritkán hallani, hogy visszavonnak kódokat, vagy ilyesmi. Sőt, én szerintem, nem is hallottam. Gyakorlatilag soha. Tehát, igen. Azok annyira ellenőrzött forrásból valók. Most azt hogy a monitoros tálaszprincipől is le van akciózva. Nagyjából minden le van akciózva. Tényleg? Igen, igen. Hát most, most nagyon le vannak. De majd mondom karácsonykor kell nézni, mert akkor mert még, még, még komolyabb akciók lesznek valószínűleg. Igen, bár én is vagyok ezekkel az akciókkal, amit te is mondtál, hogy valami vagy megvan, vagy nincs annyira reakcióz hogy jön igen, igen. Meg amúgy is van annyi játékom, hogy oh, simán nem. el tudom az időt. Úgyhogy nem panaszkodom. Meg most egy ismerős vett VR headsetet, ő cosmos vett, azt hiszem. Five Cosmos, vagy hogy hívják a cuccot. És csak azt csináltuk, hogy kipróbáltuk ezeket a Ugye a Steam vr nak van egy ilyen saját, a Steamnek van egy ilyen saját VR felülete, igen, ott szobát igen. be tudsz rendezni, meg minden, meg vannak olyan uh, ilyen helyszínek, amiket be tudsz járni, és csak azt csináltuk, hogy itt körbenéztünk, meg behúztunk neki pár cuccot, mert mit tudom, én van, egy, van egy helyszín, ami egy sivatag közepén ilyen sziklás valami, és a közepén van egy ilyen Hát ilyen lemodellezve ilyen univerzum, nem tudom, tehát tudod, ezek forgó bolygók, mm -hmm. napok, mizé, akármi, és ott van egy ilyen lámpa, amit ha megfogsz, akkor kapsz egy ilyen drónt, és akkor az, az tudsz rökkörnyi lövöldözni, meg mindenfélét csinálni. Oda csak azért mentünk, hogy ezt behúzuk, de mit tudom, valahol lehet ilyen, ilyen céltáblákra lövöldözni, és ezek mind ilyen ingyenes cuccok. Tehát ez nem is játék, ez maga, maga a Steamnek a, a VR felülete, és abba el lehet lenni. Meg van az a geocaching, amiről már régebben beszéltem, hogy lehet keresgélni ilyen lootboxokat. Ja, igen, igen, igen, igen. Helyszíneken is akkor. Úgy találtam egy nagyon jó uh, ilyen, ilyen helyszínt, ami úgy néz ki, hogy egy. mintha az északi sarkon lenne tőled egy ilyen, egy ilyen hókotrószerűség, ami igazából be van rendezve ilyen, ilyen lakásnak. Tehát ilyen kétszintes cucc, és valami van álti hangulatos. Tehát így a, a téli hangulatot nagyon megadta. Tehát, hogy ki tudsz menni a, a nem tudom, mínuszokba, és akkor bent, meg benn vagy, ott van egy ilyen kis kis kájhád, amit ki tudsz nyitni, egy csomó mindent meg lehet fogni, és akkor csinálni vele dolgokat, meg van egy ilyen, egy ilyen szalagos kazettás lejátszó, ami a szobában így vannak kazetták, és azokat be tudod pakolni, megnyomni, meghallgatni, tehát az valami állat jó, össze lehet rakva. Tehát. Mondjuk az, az ilyen helyszínek egy része az, ami iszonyatosan szar, mert mit tudom, én, volt egy olyan, hogy egy, egy erdő, de az is úgy volt akkor hogy ilyen nagyon szar modellek, csak fák voltak meg kövek, tehát nem nagyon volt sok minden, amit elcseszhetnek de az sikerült, hogy a fák azok ilyen nagyon műk volt, aki látszott, hogy valamilyen szinten ilyen szkennelt dolog volt berakva, és akkor azok is ilyen nem olyan ügyesen modellezve, de mondom, ezt a kis kis havas cuccat, ezt jó volt látni, hogy ilyet is ki tudnak belőle hozni. És akkor úgy volt megcsinálva, hogy bent a, a cuccba volt egy ilyen asztal, és az asztalon volt ilyen három nagy monitor, és akkor ott lehet kattintod az ismerősökre, mm -hmm. meg a játékokra, amik vannak víjárban, tehát ilyen kezelőfelület, ez így meg volt csinálva. Ezt egy jól találtam. A Fortress 2. bázis is be lehet járni, és azt is így így megcsinálták. És ezek a helyszínek, ezek úgy működnek, hogy ha te azt mondod, hogy szeretnéd, hogy ez legyen az otthonod, akkor csak azt mondnak, hogy ez az otthon, és utána te berendezheted magadnak, tehát rakhatsz bele mindenféle cuccokat, amiket unulkoltál korábban más ilyen. ilyen VR helyszíneken szóval. És azt mondom, ez, ez az a tucs, ami amiért nem is kell fizetni semmit, mert alapból benne van a, a Steam. És nem tudom, ezeket nem nagyon szokták demózni Én így nem is értem. Tehát, aki ismerősen vette most a headsetet, gondolom azért utána nézett neki, hogy mit lehet kapni meg, milyen szoftverek vannak. Ez nem is tudott róla, hogy ilyen van benne. Tehát, hogy annyira... Mondjuk a Valve az el van kényelmes a marketing téren. Tehát hogy nem nagyon jelentkebb nagy nagy csilladottával dolgokat, most a Half-Life Felix is így azt mondta, hogy itt van tessék. És utána nem hiszem, hogy van olyan gamer oldal, akinek fizetni kellett, hát, hogy ezt lehozza. Ja, igen, persze. Így, így hírként. Tehát az előnye jön annak, hogyha ha mondjuk egy olyan öt évente te adsz ki játékot. Vagy, ja, vagy ja. négy. Akkor az, akkor az alapból hír, és nem kell senkit igen. lefizetni, hogy figyelj, figyelj ezt, ezt te már fel. Ez pont már. olyan, mint a Rockstar játék. Tehát ja, az is, kell, az talán. is ilyen. Na majd, ha Rockstar játék jön VR-ra, egy ilyen A szintű, azt azért megnézném. Mondjuk azt, azt szerintem a GTA 5-öt simán át lehetne, hogyha már beleerőtették az FPS, meg a Reddedet, akkor simán lehetne benne VR is, hogyha akarnák. Mondjuk ott az egyik fejes, nem tudom, múltkor tette egy olyan kijelentést, azért egy kicsit így, így néztem is, hogy ez mondom, egy étő elszállta az egésztől, hogy valami még titulálta a GTA 5-öt, hogy az valahogy a, leg, a legértékesebb alkotás mostanában, és így Valahogy hoz, összehasonlították a, a trónok harcával, és hát, hogy ö, arra is azt mondta, hogy hát a, a, a GTA 5 sokkal értékesebb, mint az egész trónok harca univerzum. <gül> és így nézek, mondom, hát azért nem rossz a GTA 5, de azért egy kicsit szerintem már így túlhálypotta az ember. Jó, ott, a, ott az, az izé a túkének a vagy itt a rockstar a feje az, az szeret ilyen nagyokat mondani. Ez, ez, ez régen sem ment át ilyenekér a szomszédba. És amúgy a, a trónokharca utolsó évadából kiindulva igaza van. Tehát... <gül> ja, az annyira leértékelt az egész szemüverzó, hogy honlattal kezdtem. Nem tudom. Már... mondjuk azt nem kétlem hogy a GT5-tel rohácsokat keresnek. tehát ott biztos, hogy... De még most is folyamatott van, van állandóan a, a top, nem tudom, top 10 játékba játékban hihetetlen. És egyébként az a vicces, hogy oké, okay, a Red Dead Redemption-t is tökéletesen összearatták, de ha megnézed, az, az is a GTA alapjaira épül, és lényegében az, hogy a játék jól néz ki, az a grafikusok érdeme, és azon kívül, meg hogy hogy működnek a dolgok, azok nem mindig működnek jól, és az meg. az meg nem tudom. az meg inkább a, a fejesek érdeme, hogy mi, mi az, ami hogy van kitalálva benne, és hogy működik. Vagy nem tudom. Á, lényeg, az, lényeg az, hogy annyira azért nem lehet azt mondani a Rockstarra, hogy minden, amit kiadnak az arany, ahhoz képest meg pláne, hogy mennyit dolgoznak vele. Tehát Jó, az az lehet, igazság, hogy... A sikerült túl jól, aztán I... volt, volt Igen, színe, de kicsim. az az igazság, hogy a mai játékos bázisban, meg a játékfejlesztésben egyszerűen, tehát a, a többi játék teszi aranyjá azt a Rockstar játékot, ami nem feltétlen arany. Tehát a GT5 az rohat jól sikerült, és a reddet kettő 2 is szerintem jól sikerült, csak az meg direkt volt ilyen visszalasítva. De hogyha most megnézed, hogy milyen mikrotranzakciós, hányadékos lootboxos szarok szoktak kijönni néha AAA címen, ahol, elk... jó, most már nem, mert most már kezdik visszavenni, de egy-két éve, hogy mi volt itt a divat, és ahhoz képest a Rockstar meg mit csinált, tehát hogy konkrétan a GTA 5-höz ingyen adja ki a tartalmakat online, meg, meg ilyesmi, és. É, jó, mondjuk, hogy meg, akarsz... meg a az akcióból lehet. Persze, de, de nem vagy rá meg ott is volt olyan, hogyha egy nap elindított, kapsz 10 millió dollárt, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy azért folyamatosan vannak ilyen extra akcióik, úgyhogy én, én inkább megsüvegelem őket, meg még örülök, hogy vannak egyáltalán, mert mert amit az EA szokott például leművelni egy-két éve, az rossz volt nézni. Ja. Mondjuk most, ha ők is összeszedik lassan magukat ezzel. A... Ez a Star Wars játékkal így visszatértek a... Szeretünk titeket EA, köszi a Star Wars játékokat! Igen, ami, ami szerintük el se készülhetett volna, mert ugye a single játékoknak leáldozott egy-két éve, ezt lenyilatkozták. Jaj, erre meg... Igen, erre meg konkrétan egy single Star Wars játék hozza őket vissza a rakásszarból, a annyira nem köpködünk le körülbelül. Úgyhogy összetelték a két kezüket. Meg az a Need for Speed is jó lett. A, az is jó lett, ezt, igen. Ezt, ezt is kezdik kicsit összekalapálni. Egyébként ideje volt már, hogy tényleg ezeket a, ezeket a dolgokat össze, összekalapálják. Egyébként most origin is vannak akciók, és megvettem anyómnak a <gül> dörrant, mert hogy most ugye a régi gépem az beletrakó a TV mellé, és hát a forzát azt feltettem rá, de az vagy elindul, vagy nem. Én nem, nem tudom, hogy az. Hogy hogy nem működik néha, mindegy, és akkor gondoltam, felteszek már egy másik játékot, ami már bármikor tud játszani, és a Dörendra arra emlékeztem, hogy sokan fújolták, de én tök jókat játszottam, én jó ezt végig szóltam, nem az, volt az, az rossz, az rossz. Igen. és amivel rögtön szembesültem, hogy hát basszus, ez 30 FPS sem van lokkolva, rockol, már is felejtettem, hogy ez így működött, de én úgy emlékeztem, hogy régen, hogy ezt meg tudtam oldani valahogy, és kicsit után a neten, és ha parancsorban megfelelő paraméterekkel indítod el a játékot, akkor, akkor felmegy 60 FPS-re, igen ám, viszont akkor a játék begyorsul, és ezt már elfelejtöttem. Ez a régi szép idő, amikor elindítottál egy, nem tudom, volt régen ilyen Mario platform vagy ilyesmi, amit feltettem, csak még a régi gépre húgomnak, hogy játszom valamivel, és az úgy működött, hogyha azt egy IBM-re raktad föl, akkor Windows 95-ön, mondjuk, vagy Pentium 1-esre, akkor az normálisan működött, viszont arra nem készült fel, hogy egy GeForce MX250-es fogja hajtani, úgyhogy konkrétan megnyomtad a jobbrát, és instant haltál, mert belefutottál az első ellentében. Na, és kármilyen így néz ki, és az a vicces, hogy az elején van ilyen quick time event, ami ez a nagyon quick time event lesz ezzel a gyorsít Ez a very, very quick. És, és tök vicces, hogy megy a videó, a videó az teljesen jó sebességgel megy, és amikor átvált erre, hogy akkor most játék és quick time event, akkor viszont így nyomkodni kéne gombokat, amit nem tudsz nyomkodni olyan gyorsan, mint ahogy ja, a játék szeretné ezt tőled, úgyhogy azonnal meghalsz kb. Gyorsított felvételbe. És az itt a régi játékoknál azért van így, mert azok még olyan hardverek voltak, hogy, hogy viszonylag gyengék és ezeket a Igazából a frame az hozzáirányított, vagy hozzáállították magának az óra ezeknek a hardvereknek. Tehát a, amikor megugrott kicsit a sebessége ezeknek a cuccoknak, akkor ezek a játékok, amik régebben készültek, azok erre nem voltak felkészítve, hogy itt ilyen dolg történik. És, és ezért tetti begyorsítva minden, ami itt, tök, tök poén. Nem, minden, nem is tudom honnan kanyarodtunk kire, de térjünk, térjünk vissza a kis listánkhoz. Hát az oculus már rég ja, tényleg hajlak már beszélni kicsit a Cségóról. ról mondom no, most éve. hát a hosszú nem lesz. Sok a mert... pofázok, <laughs> elnézést. Tehát, hogy azután, hogy a, a Valve bejelentette a Half-Life-ot, durant -ot még egy nagyot, ugyanis a semmiből, tehát két éve nem volt Chego operation, amibe ilyen küldetések jönnek, extra tartalmak meg minden, erre meg kiadtak egyet, de úgyhogy er erről semmi leak nem volt. Tehát, hogy konkrétan valamikor mostanában beszélgettem Twitch chat-en, valamelyik csatornán már nem tudom Cségosan, hogy, hogy mikor jön az új operation kérdezték, és akkor én ott írtam azt, meg mások is írták, hogy a nem is tudom, kinyilatkozta a Cségónak az egyik vezető fejlesztője, hogy valószínűleg már ez az operation dolog ez így kihalt, és hogy nem biztos, hogy így tudják elképzelni a jövőt, meg ilyenek. Erre két hétre rá kiadják, a semmiből. Mondjuk ilyen kicsit ilyen betölpesszesített dologgal, mert száz szint van, és akkor küldetésekért kapsz csillagot, és azzal néz, fejlődsz, meg minden, de van rengeteg dropot, ládát, meg ilyen szarokat lehet szerezni, plusz még karakterszkineket is, amikből már jöttek problémák, mert egy-két skin olyan, hogyha egy bizonyos háttér elé áll, akkor konkrétan nem lehet észrevenni, úgyhogy a kompetitívből már tiltották is instant. <szerint> és valószínűleg egy idő után már az mm ből is fogják, mert, mert tényleg elég undorító dolgokat lehet vele csinálni de amúgy tök jó ki van találva, tök jó küldetések vannak, minden héten újak, és ö, ami nekem egyedül nem tetszik az az, hogy ö, elég drága az operation, 13 euró azt hiszem, de pont azért, mert free to playett a játék, úgyhogy gondolom így próbálják meg pluszba bevenni a pénzt, plusz még csillagokat is lehet venni, amivel nincsen probléma, csak én régen azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy megveszed a csillagokat, úgyhogy százas legyél, és akkor ennyi vége és csinálod a küldetéseket azért, hogy a maga az operation érme fejlődjön, mert az még csak úgy fejlődik, hogy a küldetéseket csinálsz. És hát nem. Konkrétan végtelenbe tudsz venni csillagokat, ami azt jelenti, hogy például valaki vett kapásból 1400 csillagot, és az a, azt jelentette, hogy 14-szer megkapta az összes cuccot a listán, és... Mm. Úgy működik ez az egész, hogy a skineknél pörget neked a játék. Tehát, hogy vannak ilyen különböző gyűjtemények, fegyverekből, meg magukból, ezekből, az ügynökökből is többféle van, van kék, lila, rózsaszín, piros, és mindegyikből kapsz egyet. Tehát a kékből is egyet, mondjuk mm -hmm. a szem a nyolc-ból a, a lilából egyet, a hatból talán, valahogy így van, a rózsaszínből öt van, a pirosból meg négy. És ő ezt egyszerre megkapta, és már kapásból rakhatta ki a piacra. És mondjuk olyan sokat nem nyert rajta, mert ott leszámolta, osztotta, szorozta, nagyjából olyan 10-15 eurót nyert rajta, tehát hogy annyira nem éri meg. És hogyha ha ez később lesz, tehát hogyha azok a játékosok is megkapják ezeket, akik nem fizettek elő, akkor ezeknek az áruk valószínűleg még lejje fog esni, úgyhogy azt mondták is, az meg, én töm, én is meg én is gondoltam igen, hogyha ez konkrétan az első percben te nem veszel több száz csillagot, akkor onnantól kezdve már nem éri meg. Benni csillagot, mert teljesen felesleges, mert nagyon kicsi az esély, hogy olyan droppol a játék, ami neked majd nagyon jó lesz. Úristen, és mennyi pénzt dobálhatnak be Én, az emberek? Egy jó ég. De amúgy nagyon Ez Csak egyébként hogy free-to-play lett. Nem, free-to-play lett és régebben úgy működött, hogy volt ez a Prime tagság. Tényleg amit, igen. Jó, most már nem amit, amit el tudtál érni, úgy, hogy ha játszottál nagyon sokat, meg volt egy kitűződ, meg nem tudom, milyen hülyeség, meg uh -huh. nem tudom, hány MM-et kellett menni, hogy Prime-ügyel, és akkor Prime MM-eket keres, vagy versengőt keresett, ami azt jelenti, hogy olyanokkal dob össze, akik már valószínűleg toltak bele időt, és nem bannoltak ki őket még a rendszer, szóval nagyon valószínűséggel kevesebb lesz a csaló. Na már most ezt úgy fogták, hogy a Prime-ot, azt mostantól kezdve 21 euróért meg tehát, hogy nem kell semmi, instant, megveszed 21 euróért, és már mehetsz Prime-ot, ami azért kicsit kellemetlen. is. És... Én 13 euróért látom. Na vagyok, akkor 13, mert 21 euróért 13-25. Na, tehát annyiba kerül. Én, és a Prime az az, az, az amit, megkaptak azok, amit megkaptak azok, akik megvették a játékot. Így van, meg akik Én annak nem idején nem. 40 órát öltek bele, meg régen volt olyan kitétel, hogy telefonhoz hozzá kell rendelni, tehát, hogy kell egy Steam és hogyha bannolnak, akkor a telefonodat is bannolják, tehát új, simkártya kell, meg ilyenek, meg. Ja. Most meg már ezek így eltűntek a levegőben. Ezt nem is értem egyébként, az jó húzás volt pedig, mert így sokkal macerásabb, hogyha csítelsz újat, igen, újat igen. csinálni. Hát így meg nem. Vagy itt is lehet, azért sírtak egy csomóan, mert mit tudom én, kis gyerekek, ne játszanak már cségóval, kicsik, akiknek nincsen telefonjuk sem. Marad, ma már egy tíz évesnek is van valami béna mobiltelefonja. Hát, meg kéne, éves ne játszan egy 16-18 pluszos játékkal. Igen, igen, ez meg a másik. De hogy így, gondolom az emberek sírtak, amiatt, hogy ne legyen már ez a telefonon. Há, persze, pedig persze. Eh. Hát a profik meg azért sírtak, hogy legyen, aztán úgy látszik, a nem a profik, vagy hát a, a, a próbjátékosok a nagyobb felvásárló elő. Mutkor Múlt, valahol láttam, egy csupa nagybetűkkel írt hozzászólást, azt hiszem a, a, vernek, valamelyik, azt hiszem a vernek valamelyik az a vernek valamelyik alatt, hogy így szitta őket, hogy mekkora cheater mindenhol a játékban, és nem foglalkoznak vele, Nyilván nem ezekkel a szavakkal, uh -huh. hanem de így, de ez, de ilyen magyar, magyar nyelvi hozzászólás volt egy ilyen, ilyen Vednek a, a posztja alatt. Érdekes volt olvasni Hát igen, mi ki tudjuk nyilvánítani a nem tetszésünket elég választékosan, mondjuk így. <hállt> yeah, jó, mondjuk ott én. Ott, azt még annyira nem poszták. Önbe. Nem, nem, az az igazság, és sokszor így nekem is elmegy a kedvem, de annyira jó, pofák ezek a küldetések. Vannak ilyen kóp missionök, amik már, már ilyen, azt nem mondom, hogy szerű de de azért elég jó pofák haverokkal, meg van olyan, nem tudom, mindenféle ökörség, hogy, hogy mondjuk egy shotgunnal kell ölni könnyed meccsen tizet, és akkor konkrétan belépsz a játékba, és látod, hogy mindenki ezt a küldetést csinálja, mert mindenki shotgunnal megy. Viszont ennek van hátörütője is, ugyanis volt olyan, aki, hogyha megcsinálod a küldetést, ezt mindenkinek tip megmondom, hogyha megcsináltad a küldetésedet, hogyha mondjuk őjél mp 5 valahol, és még már megvan a küldetés, akkor ne vágd le a fegyveredet, mert nagyon sokszor volt olyan, hogy, hogy a sodgánt leváltották AK-ra, mondjuk, hogy mindenkit alázzanak, meg minden, is, a többinek, akinek nem volt némi meg a küldetés, fogt és kiszavazta az egész csávót, és ilyenkor, hogyha nem fejezed be a meccset, akkor nem adja meg a küldetést, és csinálhatod újra, úgyhogy inkább maradják kusba, és lövöldözzél, meg újra magadba. Az ja. mindenki jobban jár. Igen, egyébként meg mehet a másik ak -val. Így van. Hát, hát játék. Ez igen, igen. De hát ezt most nem nekem mond, hanem a, azoknak, akik így fogják föl. Na, de amúgy jó pofa dolog, úgyhogy mindenki próbálja, aki, aki a küldetéseket bárki csinálhatja, minden hétre lebontva, csak annyi, hogy a, az extra ajándékokat az csak akkor kapod meg, hogyha fizeted a paszt. Tehát, hogy hát, de ez mindenhol így van már. Igen, igen. Igen. Ez, ez annyira egy elterjedt dolog lett a videójátékokban. Tehát Destiny 2, most már ugye a Chego, a, a, a, a pubg Fortnite elég porán került. A -ba van, igen. Fortnite ba igen. Talán a Fortnite volt az első, ami ilyen ilyesmit tartalmazott. nem akarok hülyeséget mondani, de... Ja, azt azt én igen, igen. Vagy a, vagy a PUBG, tehát valahol, valahol ezek között jött, jött be először. Aztán utána a Call of duty is bekerült. Igen. Most az új kódnál is elvileg hamarosan jön egy ilyen, mert hogy ez még megjelenéskor nem igen. volt benne. Igen, igen, hogy betűpeszes lesz majd. Az jönni fog. Igen. Ez jó is, amúgy én ezt szeretem, mert ez ö, folyamatosan ösztönöz arra, hogy játszhassál vele, meg Meg, mondjuk, meg, meg hogy megved, igen, és én azt kifejezetten szeretem, hogyha még ilyen extra küldetések is vannak, ilyen hülyeségek, mindenféle. Tehát nem csak az van, mint mondjuk a Destiny 2-be, amiből már amúgy már halálrúntam, és már végig se csinálom, mert már meguntam játszani vele. Tehát, hogy nem csak az, van, hogy szinteket lép, mint az ökör, hanem mondjuk van mindenféle marhaság, például ugorj az ellenfél felé fejére háromszor egy meccsen, meg nem tudom, ilyen hülyeségek. Az Jó, az... mondjuk akkor van, van olyan, amit nehéz megcsinálni, mert nem rajtad múlik, Tehát például az Apex, ja, hát igen, igen. Apex Legend ez a viszé hordókat, de az egyik karakternek mm -hmm. a mérgező hordóit, hát Attól nehezebb lehet megcsinálni, mert sose találok olyankor, olyan karaktert, meg ordolgat pályára. Jó, hát ez mindre. benne van a pakliban, de így legalább mégiscsak csak olyan jár az olyat, hogy na akkor megint egy újabb meccs, csak azért, hogy meglegyen az XP, és akkor kapjam a következőt, és megyek a következőre. Ja, jaj, ja. Ezek csak jók. Most kíváncsi leszek majd a, az új nem mennyire fogják ezt Mert Mellett nyilván az Activision az akar még pénzt lehúzni az emberekből. Mert... Ja, és mivel DLC meg nem lesz hozzá, ezért valamilyen be kell ja, ja. a pénzt. Egyébként ez az első olyan kod, én már több mondom, hogy végre ez legyen már hosszabb távon támogatva. De ez az első olyan kód, azt érzem, hogy ez simán lehetséges, hogy ezekkel a passzokkal több kinyomják a támogatást. Mert amíg, amíg ezt el tudják benne adni, és jön benne folyamatosan a pénz, addig tolni fogják bele ezeket. Hát nem tudom. És hát a, a, az új pályák azok ingyen fognak jönni, és hát azzal meg föl kell tartani az érdeklődést, tehát az, azok meg azért kerülhetnek bele. Lehet egyébként pont ezért is nem lett számozott rész ez a Modern Warfare, hanem csak simán Modern Warfare. Ja, mert hogy így ezt akarják innen. Hát, hát ez hosszabb távon. Az a baj, hogy én ezt, én én ezt meg... neked el is hinném, csak mivel az Activisionről van szó, ezért nem. De amúgy elhinném. Jó, hát az Activision is azért csinálja mindent, amit csinál, mert pénz. És gondolom, hogy ha ez nekik bejön, mert pedig elég sok cégnek ez már bejött. Tehát a Ubisoft is nem azért nyomja a Rainbow Six-et évek óta, mert annyira szereti a rajongókat, és hát látja, hogy, hogy hát ők, ez jó, hanem, hogy pénz jön belőle neki folyamatosan. Tehát a nyilván, persze. De egy játékot megcsinálni, az szerintem sokkal nagyobb munka, mint egy meglévő játékba ilyeneket adagolni. Tehát ez igazából csak a grafikusoknak kell kb. dolgozniuk. Nem is olyan sokat, hogy ilyen skineket belepakoljanak a játékba, meg egy-két új fegyvert. És a maga játék az azok ott van. És az a játékos, akiknek is jó, mert nem azzal kell szívni, hogy na megint kijött egy játék, ami mondjuk fél éven keresztül bukos lesz, mint a rettenet, hanem van már egy valamilyen szinten kikupált játék, és akkor apa jönnek új szkinek. És akkor hát nagy-nagy story Meg új pályák, tudod. De mindig van valami új tartalom benne, ami miatt, ami uh -huh. miatt egyébként meg ott, ott vannak a, a userek. Ja, persze ez jobb így hosszabb távon, de ők meg lehet, hogy vannak vele, hogyha jövőre megveszik a 60 eurós kódot, amihez mondjuk ahhoz meg lesz season pass is, mert az, hogy más csinálja, akkor tök mindegy. Akkor ehhez jönnek a battle ők meg kiadják évente ugyanúgy, és akkor most attól mindenhez jön battle pass, és évente kiadják, tehát így már még több pénzt szóna beszedni. Hát ilyen, ja, ja. Úgy az a kérdés, hogy az Activision meddig fogja követni ezt a minden évben kiadunk a kódot. Hmm. most kezdik kikupálni a, a battle is cíjéjék. Most játszottam vele múltkor egész jó volt, abból is jött új pálya. Vagyis igazából régi pálya, kis dolgozva, dolgozva. Tehát itt is működik úgy, mert, mert az új pályák nekem nem jönnek be. Túlságosan flat az összes, tehát ilyen tök lapos területeken mm. kell rohangálod. Hát a föld is lapos gondolom ezért. Hát jó, de azért tegyenek bele, hogy tudom én Rendezzék be valamivel. Tehát olyan, mint hogyha a, a pályaszerkesztők így nem végeztek volna a, pálya összerakássával, hanem ilyen félkészen kiadják, hogy nem raktunk rá épületeket, meg semmilyen pályá, olyan modelleket, amik közt lehet rohangálni, és izé, hanem itt van a lapos területeség, itt van, ez, ez mehet, mehet így ki. Ezt nem a bozoltosak, értettem, de bozótos beállett bújni, vagy nem tudott. Nem, nem tudom, szerintem a, a DICE is érzi, hogy ez a Battlefield ez nem sikerült, és nekik ez már inkább nyük. Ez a, ez a támogatás. Kicsit olyan, Lát. mint a Battlefront 2-nél érzem, hogy azért, azért hogy dolgoznak rajta. Tehát most átdolgoznák a rendszerést is, tehát egy a Time to Kill egy kicsit, kicsit változott az alapján, amiket elvileg így visszajeleztek. Nyilván van, akinek nem tetszik az új, mert neki jó volt a régi, de hát szerintem jobb lett. Nekem egy kicsit jobban így kézre áll, olyan, elvileg az, hogy a, a Bétánál volt viszonylag jó megcsinálva, aztán sokan sírtak, hogy hát az úgy nem jó mert úgy gyorsan hal, meg mit. Nem tudom, valamilyen probléma volt, fel emlékszem. Tehát nekem sem annyira jött be, de most megint kezdenek így. így Valami gyárt, mindig van. Dolgok. Valami probléma Ezek van. Ezek az új pályák, vagyis hát amiket így beraktak régi, régről, azok tök jók lettek. Jól is néz ki. Így lehet benne rohangálni, lehet, hogy abba is visszafogtél kicsit csapatni. Na, most már az így is kezdi összeszedni magát, így. Így rájöttek, hogy most már nagyon oda kell figyelni a visszajelzéseire, mert az utóbbi években hát kudarcot kudarcra halmaztak. Én eménykélek abba, hogy az Antemet is valahogy össze fogják kalapálni a végére. Szerintem az Ez... lesz a következő nagy dobásuk. Tehát most, most úgyse lesz, a nagy játék, semmi extra, úgyhogy most lehet, hogy azzal jönnek majd, hogy január februárba bejelentik, hogy akkor az Antem teljes rework, és akkor olyat akarnak vele, mint mondjuk ami a No volt. Ja, ja. És az Antem is benne van, nekik ebben a passban, amit mostanában minden cég rohadtul nyomat. Egyébként lehet, hogy pont ez az oka annak, hogy az EA most így ennyire összekapta magát, mert látják, hogy ez a passz, ez működik. És hogy minél több jó játékot belepakolnak, vagy ezeket a játékot úgymond hosszabb távon támogatják, az elők jó járnak. Ugye most nem tudom, az ea nél jött elő ez a, ez a marketing szöveg, hogy game as a service, tehát hogy mm. játék mint szolgáltatás, tehát nem, nem azt akarják csinálni, hogy eladnak egy játékot x pénzért, és akkor itt van, hanem hogy hosszú távon nyomatják bele a, a tartamat, a támogatást, és te hosszú távon fizetsz ezért a passzert, vagy megveszed drágán egyszer, és akkor ezeket kapod folyamatosan. Én nem tudom, ez a modell szerintem elég jó, hogyha, ha ez így tényleg úgy működik, hogy hosszabb távon. Tehát egy, mit tudom, egy Titanfall 2-t is ilyen szinten, nem azt mondom, hogy kikupálhatnák, mert ezzel a játékkal nincsen probléma, viszont tartalom az nem sok érkezett hosszá azóta, hogy, hogy ki jött. És hát ott is ott is kicsit megtolhatnák, hogy ez is benne van a paszban. Tehát minél értelmesebb, érdekesebb játékok vannak a paszban, amik hosszabb távon támogatva vannak, annál nagyobb az esélye, hogy sokan előfizetnek rá. És ez, ez így megnyomhatja egy kicsit a, a játékoknak a, a minőségét, úgymond. Mert ugye a másik modell meg az, hogy ki jön a játék, Kiadáskor bugos, mint a rettenet. Nyilván kiadáskor veszik meg a legtöbben a játékot. Aztán utána még leakciózzák fillérekre, és akkor még eladnak belőle. Be Nyilván egy csomó, de már nem keresnek rajta annyit. És ennél a modernnál talán egy kicsit jobb ez, a, ez az előfizetéses valami. Bár én még mindig amellett vagyok, hogy inkább megvegyük a játékokat. De hát én is hasonló állásponton vagyok. Úgyhogy de én mi is megettünk ezzel, ezzel, mert ha egyszer megveszünk a játékot, kifizetjük érte az x most például az Antem is valami 10 euróra van akciózva, amit talán még meg is ér. Úgy ér meg, hogy, tehát nem abban, nem, nem úgy ér meg 10 eurót, hogy ebben az állapotban van, és ez már ért 10 eurót, hanem azzal az ígérettel, hogy még, még ezt ki fogják kupálni, azzal már talán. Tehát lehet, hogy egyébként ez valami ilyen marketing, hogy most le, leviszik az árat 10 euróra, meg megígérjük, hogy majd kikupáljuk, és a végén nem kupálják ki, de még eladtak van egy csomó, tehát le, lehet ez is benne amit most az most hát mostanában kérdező. művelén kinézem bőle, hogy akár még is csinálják jól. Igen. Bár az a baj, hogy a BioVer, vagy a Biover csinálja az Entemet, ugyanúgy, szóval onnan meg már elment a fele banda, akik megmaradtak, azok meg összehozták az Entemet, szóval. Tehát ők, amikor hát, megjelent a játékük, azt gondoltak, hogy ez jó lesz, és ők fogják ú, kigubálni. De azt, beszéltük, hogy az nem a fejlesztők vibája volt, hogy olyan lett az Entem, amilyen. Mert technikailag hát, az Entem de... az úgy működik lövöldöznek, de játékmenet ügyileg szar, tehát hogy úgy, hát igen, azért tehát nehéz, látszik, hogy de. ilyen ö, ilyen Frankenstein szörnyétek az egész játék, de hát volt is róla a hogy ők se tudták, hogy milyen játék lesz belőle, tehát hogy sztori alapú lesz, looters, shooter, mind a kettő, egyik se, tehát valami ilyen lett belőle. És túl sokat ígértek, ott az volt a baj, tehát hogy látszik, hogy amit ígértek, azt meg tudták volna csinálni, csak nem ennyi idő alatt. Igen. Tehát minden, minden ilyen műsorban nyomották a szentemet, hogy hú, ez ennyire király lesz meg, hogy változik a világ, meg tudom és ezeket mind-mind meg lehetne csinálni, csak olyan állapotba hozták ki, hogy nem csinálták meg. Úgyhogy simán lehetem képzelni. Tehát például a Ubisoftnál voltak ezek a Wildlands, meg ezek a dolgok, szintén nem sikerült túljon minden, de például ott felépítettek egy olyat, hogy mit tudom én, változó időjárás, és akkor ilyen villámok csapkodtak néha Zúgott az eső, és ezek tök jól működtek, na most egy, egy antenbe is simán ezeket beletehetik, hogy, hogy, hogy ezzel változtasson, úgymond a, a játékélményt, meg. meg ott ilyen eventeket is terveztek csinálni, amit be is hoztak egyet, de hát nem sikerült olyan túl jó, mint ahogy ezt mutogatták. Itt is valami, valamilyen szinten változott volna a világ, de változott is, csak nem az belőle, amit vártak. Hát tök, amikor egy, egy event, az úgy néz ki az antenben, hogy ugye oké, okay, ugye a Destiny 2 már régóta kint van, de ott vannak régek, tehát ami teljesen más a játék, hogy játszani kell, és akkor az Antenben meg úgy néz ki, hogy ugyanazt a bosszt megkapod, csak van rajta még egy páncél, amit nem olyan kurva nehéz programozni, és akkor az, az úgy mond, az endgame content, hogy akkor ezt öld meg még 80-szor, de most van rajta egy páncél is, hát köszi. Ott nem is csodálom, hogy egyébként így eltűntek az emberkép. Igen. Jó, mondjuk lehet, hogy az NTM 2, vagy hát, ha ez lesz majd az 1.5, akkor, akkor lehet, hogy majd akkor visszatérnek. Csak hát ugye ez van, hogyha ha egy, egy olyan beállítottságú csapat csinál mondjuk Looter t aki addig még ehhez nem is szagolt hozzá, és csak próbált lenézni a többieket, hogy mit kéne belerakni, mert finjuk nem volt. Jó, ez de az az nem, nem tudom, azt sem csináltak jól. Tehát ha, ha csak lemásolják azokat a rendszereket, amik már máshol jól működnek, Destiny 2, Warframe, hasonlók, akkor már egy kurva játék lett volna. És éppen most lehet, hogy pont ezt csinálják. Tehát hogy nem hiszem, hogy a spanyol viaszt akarják újrafejleszteni ja, ez a játékkal, nem, hanem nem. tényleg utána néznek, hogy mi az, ami működik itt. Most ebből áll a játékipart. Tehát ha megnézed, ezek a passzok, amiket beszéltünk, ezek is azért kerülnek be minden játékba, mert ezek működnek. Tehát erre már nem. hozzá vannak szocializálódva az emberek, megbeszik, játszanak a játékkal, kifarmolják a passzokat. Nyilván ott vannak ilyen statisztikák a háttérben, és látszik, hogy ez, ez mennyire népszerű, mennyit hoz mennyi aktív játékos eredményez, ez, mert ugye ezeket azért nem kevés idő kifarmolni. Mennyit szoktam sírni emiatt én is. <gül> és, és még kell is farmolni bőven mindenhol a szörnyű. Bár hogyha játék jó, akkor meg szívesen csinálok. Akkor, el, akkor, akkor igen. Akkor és akkor egy, egy pusztat hozzá, szóval. hogy, igen, hogy játszol, kapod, tök jó. Na jó van. Akkor mehetünk a következő témára, ami kis és szomorú. Sőt, Igen. mert Igen. Uh, így derültékből a vilámcsapásként ért engem, mert én előfizető vagyok a PC-Gurunál, és, és már nem tudom már szeptember óta nézegette, hogy milyen játékokra lehet előfizetni a következő évre, hogy miket fogok majd választani, meg minden. És az egyszer csak levették az előfizetést, és én néztem naponta vissza, és mondom, már biztos azért, mert levették a régieket, ezt beteszik az újakat. Hát uh, nem ugyanis utána megjelent egy cikk, hogy a nyomtatott PC guru így a régi ismert formájában megszűnik létezni, és hogy a decemberi lesz az utolsó szám, és onnantól ezen nem lehet és online fognak működni tovább, ami engem rohadtul meglepett, mert jó, mondjuk mostanában lehetett hallani, hogy több ilyen nagyobb magazin is megszűnt, meg gondokkal küzd, de nem hittem volna. Tehát, hogy ennek semmi nyoma nem volt, egyszer csak bejelentették, hogy vége és puf. És mondjuk még idegesített is az elején, hogy miért nem próbáltak meg valamit, hogy, hogy esetleg valami mm. pénzt beszedni vagy emelni egy mondjuk 500 forintot egy újságon, vagy, vagy, vagy mondjuk az online-ra áttenni egy olyasmi előfizetést, ezt beszéltük is, mint mondjuk a Humble Montli, hogy előfizesz, okay. támogatod, mondjuk 1000 forint, tegyük fel, mert, mert mégsem újságot veszel, 1000 forint, és akkor ugyanúgy minden hónapban kapsz teljes játékot, vagy akármi, de ilyen abszolút nincsen egyenlőre. Ja, meg, a, meg az online fölöttem valami extrát. Ja, igen, igen, igen. Reklámmentesség, ez most nagyon megy. Igen. Tehát, hogy... Meg, meg is szoktak lenni, hogy például nem hmm. tudom, a warcraft -ba volt kupon, meg, meg az Essend Note 32-höz volt ilyen egy hónapos kulcs, meg ilyenek. Tehát hogy ezeket ugyanúgy meg lehetne tartani, csak annyi, hogy a újság nem lenne, és akkor a cikkek online kerülnének föl, is a nyomtatást De. kvázi megspórolnák. Egyelőre ilyenről nincsen szó, nem tudom, hogy később lesz -e. Mondjuk bejelentették, hogy három játék lesz hozzá, meg ilyen nagy duranás, régi cikkírók visszajönnek, meg ilyenek aminek én tökre örülök. Aztán a három játéknál felcsillant a szemem, hogy na, biztos valami durvaság lesz, nem tudom, az első há három vicser vagy ilyesmi, aztán hát kiderült, hogy nem. De jó, mindegy, nem a játék a lényeg, nem a szó, de akkor is ez azért kicsit nagyobb duranásra számította. És akkor utána, így a semmiből, így bejelentett a GameStar, hogy lesz egy egés na egész napos stream, mert valami nagyon fontosat akarnak mondani. És én már akkor írtam öcsémnek, mert öcsémel dumáltuk ezt hogy mondom, figyeld meg basszus, a GameStar is szopáson van, és tuti, hogy valami ezzel kapcsolatos lesz a bejelentés, és basszus, így legyen ötös a malotton. Ugyanis a GameStar is küzdik, és hogy mivel a PC guru bejelentette, hogy vége, ezért ők is nem azt mondják, hogy vége, de decemberben nincsen szám, és hogyha december 31-ig összejön 2500 aktív előfizető, új vagy régi, akkor megmarad az újság egy évre. És fölöttek egy oldalt, azt be is raktam ide a show ahol van egy számláló, lehet nézni, hogy mennyien fizetnek elő, meg te is elő tudsz fizetni, hogyha akarsz. Én őszintén szóval mindig pc voltam, a GameStar sose tetszett annyira, de úgy voltam vele, hogy ha összegyűlik 2500, akkor lehet, hogy befizetek én is, de most azt nézem, hogy egy hónap alatt kellene ennyit összegyűjteni, és ez a szám ez... Tehát ma 2442 volt, és ráfrissítettem, és 2464 lett. Tehát, hogy még mondták is vissza, és, és kinkes elvesen megy lefele, és összeszámoltam, ez konkrétan 50 millió forint, és ez egy nagyon sok pénz, kettő szerintem, ez nem biztos, hogy össze fog jönni egy hónap alatt, és a másik, ami mondjuk az korrekt, hogyha nem jön össze, akkor mindenki visszakapja a pénzt, ezt el kell mondani, tehát, hogy ez teljesen korrekt hozzáállás. Viszont az mondjuk, az viszont necses lenne, hogy most, te befizetsz, és mondjuk júniusban kiderül, hogy ez alárőtték a számot. És akkor júniusban bejelentik, hogy amúgy vége, mert hogy nem tudják tovább csinálni, mert hogy kicsit el, elnézték az előfizetést, vagy akármit. Tehát, hát szerintem ez a számára úgy van meghatározva, hogy. Ján, nem szerintem is az persze, az persze csak hogy mondom, hogy lehet, hogy ez is benne van a pakliban. És amúgy én mondom, nem voltam GameStáros sose, de nagyon sajnálám, hogyha megszűnne az újság. Mi ez a szám sajtom. az, ami, ami előrendelésbe el. Igen, igen. ezen felül még ugye meg fog ugyanúgy jelenni. Ságosnál, é, így van, így a postán, meg a... Meg, a meg az bármikor előfizetni, elő gondolom, ugyanúgy. Meg netről is meg tudod rendelni, meg akármi. Tehát, hogy, hogy ez csak a fix előfizetés, ezen felül ugyanúgy kiadják. Nem tudom, engem, engem, engem rólatúl meglepett. Az mondjuk már érdekes volt, hogy nagyjából öt éve vagyok előfizető, azt hiszem, és van egy polc ahol pont most fért teljesen tele egymás mellé a pc és a következőt már csak a tetejére tudom tenni, szóval szerintem ez a polc méret miatt szűnnek meg. Le, lehet. A polc az, ami ezt az egészet előidézte. Igen, meg az utóbbi időben elment. Mesélni még erről a, erről a polcról, hogy mi az, ami még lassan <gül> Hát figyelj, a Mafia három is rajta van, tehát lehet, hogy ezért nem ne egy jó startkor. A következő részeknek tele van, teljesen. Még van, még, oda, még odafér egy maffia 10. Akkor még jön maffia, oké. <gül> <gül> ja, le, Lehet, hogy a polc volt az egésztek a hátültője. Nagyon mindegy, ezt, ezt csak így betettem ilyen extrának, hogy mindenki tudja, hogy hogy sajnos a magyar gamer sajtó úgy néz ki, hogy ha a haldoklik nyomtatott formában és, és online lesz, és online szerintem már abszolút nem ugyanolyan, tehát hogy én mindig imádtam, hogyha megjött a PC, kicsomagoltam, megszagoltam, mm -hmm. mindig lepörgettem és megszagoltam, ez volt az első, és, és nem csak én konkrétan, az egész család körbe szagolta, utána meg hazahoztam és barátom is megszagolta. Tehát, így... a... De de a barátnéd azért szagoltam, mert az óra hogy kiértette, nem, nem, az óra lehet, úgyhogy egy út ama egy út ama igen kiértette, igen, ne azért a frisse nyomtatott Újságnak azért van, van ilyen szépsége, meg ahogy, ahogy megfogod, ahogy oda az újat, hozza mindent, tehát hogy ez kicsit olyasmi, mint a, mint a dobozos játékok iránti szeretet, ami nekem nincsen, meg viszont ez, a, ez az újság, ez, ez, ez nagyon fontos volt nekem régen is, mert rengeteg játék uh -huh. innen lett, meg, meg, meg öcsémmel kaptunk egy-kétszer újságot, és akkor beszélgettük, hogy ez, meg az, meg amaz, hogyan történik, meg teszteket néztünk, hogy na, ezt a játékot jó lenne, azt a játékot, tehát, hogy nagyon... Jó, biztos nekem többet jelent ilyen szempontból, például, mint valaki annak, aki az egész életében nem olvasott egyszer se. De ne egy kicsit fáj a szívem. Na, jó. Hát én, én, én egyszer voltam PC-guru előfizető, amikor a Battlefield 3-at a Season Pass-szal olcsóbb volt így megvenni, mint bárhol máshol. Ja, igen, igen, nagyon jó előfizetés. És voltam, amúgy. Akkor mondtam, hogy na akkor most, de úgy annyira nem, nem pörgettem ilyen újságokat soha. Én, én már akkor kezdtem komolyabban gaminggel így foglalkozni amikor már így neten, neten lehetett olvasgatni mindenfélét. Nekem volt egy időszaka, ú, nem akarok így nagyon életrajztatókat itt a végére velevinni, de volt egy idő, amikor csak dotáztam, tehát akkor annyira nem foglalkoztam más gaminggel, aztán utána volt az, ezt, ezt így az egyetemen kezdtem el játszani, és utána volt az, hogy akkor így komolyabban minden irányba mentem gamingbe, de akkor meg már tényleg az volt, hogy hogy az interneten el lehetett olvasni kb. mindent, és kb. ez az, ami, ami ezeknek az újságoknak a, ezt a nehéz helyzetet előidézte, ugye a Gurónak a végét is, hogy, hogy interneten már annyira annyira megkapsz minden hír szinte azonnal, tehát most már ha, ha megnézed, ugye, mennek ezek az L3-ak, meg most jön a Game Award, hogy, hogy ezek nem az van, hogy megvárol az újságot, és akkor ott olvasol akár teszteket, vagy bármit, hanem most már felmész YouTube-ra, megnézed a tesztet, kb. akkor, amikor a játék kijön, tehát hogy nem annyira felgyorsult a világ, hogy már, már, már nem úgy fogyasztanak az emberek ilyenfajta sajtóterméket, hogy, hogy megjön az újság, és akik nem szagolgatják körbe a családdal, azok, azoknak az, az internet az bűvön jó erre. Hát persze, persze. És, és én remélem egyébként, hogy ez a ez a dolog inkább ezeknek a magazinoknak nem egy, nem egy halál, hanem egy új kezdet, mert most, most a PC gurusok is megmondták, meg a gamesternak is van egy, egy stabil online része, hogy akkor most ők folytatni fogják, csak nem nyomtatásba jelenik meg, hanem így átolnak mindent az online-ra. Ami egyébként tök jó, hogyha ezeket olyan szolgáltatásokkal párosítják még, ami, amire azt mondják az emberek, hogy igen, adunk rá pénzt, mert nyilván, hogyha az online csinálják, akkor abba is kell pénz, és valamilyen szinten hogy így is jött be onnan bevétel, igen. tehát a reklám a reklám, igen, igen. Bár az nem tudom, hogy eltarthat-e egy olyan sajtót, ami eddig nyomtatásból is élt. Szerintem igen, mert a nyomtatásnak meg rovat nagy költségei vannak, tehát hogyha azt a költséget e... meg levonod, akkor lehet, hogy nagyjából jó vagy. De ugye például mondtam, amiket igen. az előbb mondtál, ugye ezért találták ki például a teljes játékot, vagy mondjuk oki, hogy mondjuk megjelenik egy játék, amiről Lász tesztelt, de mondjuk van egy kedvenc cikk íród, aki mondjuk csak a GameStar-ba vagy a PC guruba ír, akkor azt azt az újsággal együtt uh -huh, tudod meg, hogy uh -huh. az ő véleménye mi, és hogyha mondjuk az ő yeah, véleményére yeah. adsz, akkor az más ilyen szempontból. Meg ugye korábban is volt ez a, én is remélem, hogy ez az átalakulási lesz, és nem megszűnés, mert volt az elején, amikor nem adtak az újsághoz semmit, aztán adtak floppit, aztán a floppy után CD-t, aztán a CD után CD-s játékokat, aztán utána DVD jött ki, aztán utána elhagyták a DVD-t, tehát hogy mindig volt Most már, a csak, egy, most már csak egy kulcsot kaptál bennem. Most már csak egy kulcsot, igen. Tehát, hogy hogy, hogy ők is mindig próbálkoztak folyamatosan, és szerintem ez, ez, ez egy járható út, és mondom még, akár még az is benne van, hogy ilyen online támogatás szednek havonta mondom 500 vagy 1000 forintért, amiben egy-egy játékot -egy belecsempésznek havonta, én simán benne lennék ilyenbe. majd lehet, hogy ők is gondolkodnak, vagy lehet, hogy tippeket adnak nekik, nem tudom, de kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a vége, és nagyon félek attól, hogy például a GameStar az így nyomtatásban meg fog szűnni, mert úgy nézem ezt a számot, hogy nem nagyon akar lefele menni. Mm. Ja, meg mostanában egyébként ez a, ez a crowdfunding, tehát ez a közösségi finanszírozás dolog, ez nagyon felfutóban van. Tehát eh, jó, mondjuk ez, amit most a GameStar így kirakott, hogy na ez a cél, amit szeretnénk elérni, ez tényleg elég meredek. Tehát a crowdfunding inkább arról híres, hogy valami kis, kicsit adnak bele sokan, tudod, és akkor jó összejön egy olyan összeg, amire már azt lehet mondani, hogy teszem azt, mit tudom én ma már Magyarországon is vannak youtuberek, akik simán elérnek abból, hogy Youtube mellett Patreon, és kész. És, és így és az ő megérhetésük már összejön abból, hogy nem tudom, x ezer ember nézi őket, és ebből akár már elvileg az van, hogy már így ilyen ezer ember ha, ha ad pénzt, abból már egy olyan egy átlag magyar Youtube-ben el, el van. Persze, egyen, mert, mert, egyen be. mert most mindenki azt mondja, hogy ha 10 milliót kellene adnod, az rohadszok meg, de hogyha a tízezer ember ad 100 forintot, vagy, vagy, vagy egy ezerest, az, azoknak nem sok viszont aki kapja, annak meg igen. De, de ugye ez a, ez mindig ez a hozzáállás, hogy akkor adjál neki te, meg adjál neki te, én meg nem fogok, mert általában mindig ezt szokott lenni a gyűjtéseknél is, meg, a, meg az ilyeneknél, hogy én nem, majd mindenki más. most aztán Magyarországon is eléggé felfutott ezt, hogy most már podcasteket támogatni, ha ja, most ezt nem kellett volna mondanom meg. <gül> mi <gül> nem ebbe az irányba akarunk. Nem, nem, nem. De nem persze. Bár igazából akk lennénk, mint az, ezek a podcastek, amik már gyűjtenek be pénzt, akkor. megjátszanek mi is egy idő után, és akkor javulhatna a minőség, például pont ma gondolkoztam azon, hogy. Ugye ezt mi Discordon veszük fel egy bottal, ezt, ezt az adást. És mostanában szoktam a. egy kis kuris szoktam állítgatni a hang, hangerőt éppen a szerkesztőpróbában, amit használnak, ez az Audacity. Mert észrevettem, hogy én valamiért hangosabb vagyok, úgyhogy hozzáalkítom magam a Michaelhoz, <gül> hogy ne úgy... Egy-két adás valószínűleg kiment. Mert lehet, hogy én is orkibálni fogok. Akkor. Na, de akkor, én, akkor meg engem, meg, engem meg lecsapnak, hogyha leordítok. Úgy téged is a... lehalkítanak, megoldom. <gül> <gül> szóval viszont észrevettem, hogy a minőség az annyira nem, nem olyan jó. Discordnak van egy ilyen korlátja, amit meg is mondok, hogy mekkora. Ha megtalálom, és nem zárom be véletlenül. <gül> <gül> Most ennek a csatornának, amiben veszük fel a, a cuccat. Igen, tehát 96 kilovit ek jelenleg a, a minősége. Ami mondjuk, egy, ami mondjuk nem rossz Podcast de azért lehetne ez jobb is. a minőség lenne, ha mondjuk a mikrofont mikrofonról vennénk fel mind a ketten, és a végén összehangolnánk, de a franc sem fogja csinálni azt a cuccot. Erre is vannak hogy a szoftverek, de egyik sem működik szerintem százszázalékosan, mi még mindig ez a Discord a legjobb megoldás, de például itt a Discordnál lehet olyat csinálni, hogy mit tudom, egy évre előfizesz 20 ezret, vagy 30-at, és akkor van ez a prémiumod. Amit én még nem itt nem, nem, nem rálélek, hogy ezt így befizessem. Hanem, hogy talán egyszer. Nem tudom, nekem ez a, ez a podcasteknél olyan szokott lenni, tehát hogy nekem, jó, mondjuk én annyira nem vagyok ilyen szempontból igényes, de hogy nekem nincsenek nagy elvárásaim, tehát ne zúgjon, értsem, amit mondanak, ne laggoljon, ne akadjon, és ne legyen monó, tehát hogy nagyjából ennyi, tehát hogy, hogy én nekem nagy, nagyjából ennyi igényem van négyen a mono, podcasttel. Várján, akkor, majd, akkor még állítani kell rajta. né, né, né. Régen volt olyan podcastet, hallgattam, hogy... A, hogy csak négy, az egyik oldalba jött? Nem, hogy négyen beszélgettek, és a ke kettőnek a hangja balról jött, kettőnek meg jobbról. Portozított egyébként az összem, hogy ezt Ez amúgy kurva idegesítő, hogy ne csináljuk meg, szerintem mert nagyon sok mindenkit el veszíteni. De nagyon rossz hallgató hát igen. csak igen. szerintem az agyadat kinyírja a 10 perc után, mert ez nagyon, <gül> rossz, úgy nagyon rossz hallgatni bárkit is. Főleg, hogy én sokat pofázok, tehát elég féloldalas lett. <gül> a feje arra. Fele. Én lennék a jobb fülébe az embereknek, akkor tudod, így végig a podcast leveszik a fülest, és ilyen jobb fület így ki kell rázni, hogy <gül> <és> a fülemed, azt hiszem. Telen nem nyálatok annyira, remélem. Ja nem. Nem. nem. Csak a kódról meg a VR-ról, de nem, ahogy máshol. <gül> Na jó. Hát akkor ez, ezután Húzság a szomorú meg Hát akkor, a igen. Sokan, nem sokat, tehát hogy megint szereztem egy japán pudvát, a, már múltkor mondtam a Deadly Premonition-t, játszani. Jó, ez ha japán apán pudvának hívjuk. <gül> Viccesen hangzik, de nem túl. Visziós, Jó, majd, nem túl hízzek a japán részére. Most már, most már kezdem szeretni ezeket a japán dolgokat, úgyhogy akkor most már lehet nem fogom őket ennyire ilyennek hívni. Tehát, hogy, hogy erről a játékról nagyon sok jót, meg nagyon sok rosszat hallottam, de hogy azt láttam, hogy nagyon kultikus, és hogy nagyon ez a Twin Peaks hatás, és én a Twin Peaks-et imádom, úgy a régit is, meg, a, meg az új évadot is, és mondom, akkor teszek vele egy próbát. Na most ezt, hogy teszel vele egy próbát, ezt mindenkit felkészítek arra, hogy a PC-s, Deadly Premonition-nel, ha valaki tesz egy próbát, akkor készüljön föl. Mert az nem fog úgy menni, ahogy ő gondolja, hogy ő most elindítja és játszik. Mert ez a játék magasról szarik mindenre, amit úgy hívnak, hogy portolás. Az egésznek az a lényege, hogy beállítási lehetőségek nincsenek, csak a hangot tudod állítani, alapból 720p-be indul, és fixen van, tehát az FPS az fix, csak az a baj, hogy 5. És 5 FPS-nél tovább nem megy folyamat, az átvezetők normálisak, ha egy helyben áll a karaktered, a háttérben lehet látni, hogy nem szagad semmi, ahogy megmozdulsz, olyan, mintha a szemedet vágnák pengével, és így csak pillanatokat látsz a képekből, borzalmas. Na most, Eddig remek ez a játék ajánló. Igen, igen, nagyon jó, nagyon jó. Na már most nekem nagyjából másfél órámba telt, mire én ezt úgy megoldottam, hogy 1080p-be nagyjából 60 FPS-el tudjak játszani. Utána kellett, tehát először is a játékot euh, adminisztárt, vagy izé, hogy hívják azt a szart, rendszergazdaként futtattam. Mm. Utána beállítottam a kompatibilitást, na már most ott már voltak problémák, mert valaki 95-re ajánlotta Windows 95-re, valaki 98-ra, valaki Windows 7-re, valaki meg Windows 8-ra, természetesen egyik sem működött igazán, ráadásul nem csak egy kell állítani, hanem kettőt, úgyhogy még kombinációk is vannak, de elárulok mindenkinek egy tippet, hogy ezekkel ne foglalkozom, mert csak rosszabb lesz, tehát hogy a játék el sem fog indulni. Ez nekem nem írta le senki, úgyhogy köszi, a Steam Fórum azért működik néha. De ott találtam viszont egy olyat, hogy DPFIX, amit letöltesz, és akkor jegyzett keresztül tudod állítani a felbontást, a grafikát, meg az ilyeneket. Ez tök jó, mert akkor 1080p fel tudod húzni az árnyékokat, meg ilyenek. Mondjuk én azt ajánlom, hogy, hogy az árnyékot és a többi beállítási lehetőséghez azokhoz ne nyúljál, mert úgy meg megint nem fog elindulni a játék, úgyhogy csak a felbontást állítsd, a többit hagyd úgy, ahogy van, aztán kész, le van szarva. A játék úgy lesz szebb, mert így is olyan rusnya, mint az állat, és úgyse az a lényeg, hogy, hogy hogy néz ki, hanem maga a történet, meg az, az egész körítés, amit kitaláltak. Na no, már most ilyenkor rámehetsz az egzére nyugodtan, de nem fog elindulni. És bármit csinálhatsz, nem fog elindulni, ugyanis kell újra kell indítani az egész gépedet, és amikor újraindítottad a gépedet, azok után, hogy ezt a DP-fixet felraktad, akkor fog elindulni a játék normálisan, ahogy el kellett volna alapból. És na, ez nagyjából másfél órára telt, ezt körbenézni, meg mindent kipróbálni, amit ott irigadtak. És ezen kívül még tudsz rátenni mindenféle fixet, hogy szebb legyen a kép, meg jobb legyen az árnyék, de én úgy voltam vele, hogy úgy akarok játszani, ahogy a fejlesztők kitalálták, ami néha fáj a szememnek, de próbálok hozzászokni. És a játék... FPS -e? Nem, nem, nem úgy, jött FPS-re. Hát, hogy az FPS-t azt, azt megfixáltam, meg a felbontást, de hogy magát a, a karaktereket, meg az ilyeneket, az érsimítást, textúrákat, uh -huh. azokat nem buzerálom. És a játékról amúgy még nincsen benne sok időm, az első prológus chaptert csináltam meg, és most vagyok az első igazi fejezetben, de tényleg eléggé elburult egy marhaság, tehát tehát van egy skizofrén ügynök, aki jön nyomozni, aztán jönnek zombik, aztán hirtelen egy hotelban van, ahol egy orbitálisan hosszú asztalnál beszélget az öreg asszonyon, aki viszont nem hall, Úgyhogy folyamatosan kiabálni kell, és nagyjából perces átvezető, amíg megbeszélsz vele valamit, mert nem fogja föl, hogy mit kiabálsz, mert olyan messze vagy tőle. És, és... De lehet, ja. csak fel kell tenni valami másik kiegészítő, és akkor hallani fog. Nyitva. Ja, lehet, lehet. A DP Kívül még valami mást is fel kell tenni. Igen, lehet. Akkor a Csávó az állandóan kajálni akar, meg állandóan kávézni akar, mindenkinek ugyanazzal a szöveggel mutatkozik be. Lehet a játékban autót vezetni, mert amúgy ez egy ilyen nyílt világú kaland, horror, akció, nem is tudom, talán ennyi, amit rá tudok erőltetni, elég japán beütéssel. Úgyhogy mindenki készüljön föl, de eddig az első két-három óra alapján nekem nagyon tetszik, és nem csodálom, hogy kulcjáték lett. És hiába rengeteg helyen lehúzták, az az érdekes, hogy a játékosok meg imádják. Tehát, hogy ilyen elborult hülyeség, nincs még egy. Tehát, hogyha te ilyesmi típusú... Múltkor is ezt mondta hogy japán pályájátékra, hogy... Ja, igen. Hát az összes japán ilyen így... Igen, én rájöttem, hogy én ezeket én szeretem. Tehát eddig utáltam, most meg rájöttem, hogy ezek tök jó bofák, hogyha elnézed a hülyeségeit. Úgyhogy tök király. És tényleg, hogyha valaki olyan játékkal akar játszani, ami Twin Peaks-szerű, és nagyon szerette a Twin et annak bátran ajánlom a Deadly Premon, és én csak mondom, az első egy-két óra az rohadt szenvedés, de hogyha már elindul a játék, akkor ez a jó. Ja igen, és azt ugye nem mondtam, hogy ez az én rendszeremre volt, tehát hogyha más a videókártyád, meg más a processzorod, meg más haramod, akkor lehet, hogy ezek nem fognak működni, és akkor lehet, hogy mást kell. Mert volt olyan például, aki nem tudom Nvidia Titan-nel akarta futtatni, és ő neki ezek a megoldások sem működtek. Tehát, hogy azért itt, itt vannak még problémák, és valószínűleg ugye ebből már nem lesz javítás, mert ezt valami 2014-ben jött ki a port, ha minden igaz, és már akkor is konkrétan a, a készítő csávó kért elnézést, és mondta, hogy meg fogják javítani, és erre jött ki ez a DP fixes cucc, amit egy rajongó csinált, és erre mondta a fejlesztő, hogy ezt ők se csinálhatták volna jobban, úgyhogy inkább az lesz a nem hivatalos hivatalos mm. Hát legalább az, nekik már nem kell dolgozni. Így van. Úgyhogy mindenkinek sok sikert a telepítéshez, viszont mondom, a játék a szkárpótolja őket, és a, ne higgyem senki se a kritikáknak, hogy egy játszatlan rakás szar meg ilyenek, mert láttam ilyet is, nem mondom meg, hogy milyen teszt volt, ami ez volt, annyit mondok, hogy videós és eléggé lehorta, de nem mondok többet, mert nem akarom nevén nevezni, de a fele nem igaz, ami ott elhangzott, úgyhogy mindenki bátran tegyen vele próbát. Téna. Keresek egy másik videósra, akit lehet, nevén is nevezek. Mintha emlékeznék, hogy valaki csinált erről. Igen, nagyon-nagyon rég. Nagyon De ő nem mondott rá rosszakat, tehát ő is így csípte a játékot. Csak nem tudom, hogy. Hát én egyet láttam, az eléggé lehúzta. Ez érték volt-e? Hát akkor nem ez volt, várja. Vagy ez volt, csak nem ezen a néven fut. Hát ez a neve. Mármint a tesztjében. Ja, értem, értem, értem. Az hogy nem akarom hülyeséget mondani. Ja, mindegy, végül is. Ugye ezért szoktak lenni kult játékok, meg kultfilmek, amit a kritikusok lehúznak, és akkor utána pedig egy kisebb közösség megtalálja magának, és akkor onnantól kezdve olyan státuszba kerül. Ez is nagyjából ilyen, tehát hogy Egyszerűen a játék nagyon dolgozik azon, hogy te ezt ne akarsz szeretni, de közben meg mégis a hangulat, meg a világ, meg a sztori, meg a karakterek, meg az, meg az ilyen elbagatelizált hülyeségek és a túltolt vicces, humoros jelenetek egyszerűen behúznak és, és nem eresztenek. Tehát, hogy bemisz a rendőrségre, és az első csávból, akivel találkozol, az alszik a semmi közepén állva, és aztán úgy fut feléd, mint egy hat éves kislány, mert... Amúgy mint később kiderül meleg, és utána eszel, eszel egy máffint, és mondod, hogy ez definom ez a muffin, és hogy ez a világ legjobb máfénya, hogy hol tud ilyet venni, és erre meg ő ilyen, mint egy nyolc éves kislány, amikor zavarban van, majdnem elsírja magát, mondja, hogy ő sütötte, és hogy nagyon örül, hogy tetszik a maffényünk, és hogy a mamájának a receptje, és utána elmondja a receptet, és ezt végighallgatod, és utána pedig megköszönöd, hogy De jó volt ez a Maffein recept, megjegyeztem, meg élek, és utána, és utána megbeszéled, a éneddel, hogy ezt a receptet majd valamikor otthon meg kell sütni, úgyhogy raktározza el, tehát hogy nagyjából ilyen kaliberű dolgokra kell számítani, miközben zombikat és szellemeket ölsz. És van egy sorozatgyilkos, aki megölt egy nőt, tehát hogy azért... ez, ez a játék ilyen, ilyen nagyon sokrétű, tehát gondol, de nem kell Én nézni igen. a tévébe a sorokat, ahol főző, jelen, a főzőműsorokat, a recepteket talán, hanem itt van, nem kell elkeresni neten játszol, és vagy, vagy ez ilyen páros játék, tehát amik te játszol addig a párod ilyen. Igen. Rákérdeztetett, hogy te nem tudsz egy jó mafi receptet, és oda mutattam a monitorra, hogy Na most a akkor jegyzetelj a... szívem, ott van. Igen, tehát hogy, hogy de, de mondjuk ez egy nagyon tehát egyedi dolog, mert hogyha például tökfőzelék receptet akar kérdezni, az már nem biztos, hogy benne van a játékban. Jó, még nem tudtam sokáig le. Nem hogyha... játszottad végig. Igen, lehet, hogy az fejezetben lesz egy tök főzelék recept, majd azt is megosztom mindenkivel, de hogy máfint azt nagyon jó lehet róla csinálni. Ja, na, hát mindenkinek ajánljuk akkor, aki recepteket szeretne. Na, tereddi, derdi, is Egyébként közben rákerestem a, a pudvára, úgyhogy most edukációs részünket következik. A, a putva szó jelentése, korhadó rész, amelynek szivacsos szerkezetű az anyaga, az egyik meghatározás, a másik pedig, hogy szivacsos, szivacsos növényi rész. Na hát akkor és ezzel nem ez, a, meg. A szivacsos, a szivacsos az nagyon ott van, és hát téged beszívott, úgyhogy Igen. igazából teljesen találó hát ez a pudva elnevezés. Akkor ez egy japán pudva, ugyanolyan, mint a többi, így van. Igen. És most harmadik meghatározás is van a pudvára, a szivacsos szerkezetű játék, amit, amely, amely Michael-t beszívja. A, ami beszív, annak ellenére, hogy irritál, vagy nem is tudom, minden részétől ráz a hideg, és egyszerűen mégis egyben megműködik. Olyan, mint a horror játék, csak ez egy másfajta Igen. Bendit meg az emberben. Nem tudom ezek a japánok, hogy, hogy miért ilyen nagyon furák, hogy minden játékban vannak ilyen elmerodgyant ökölségek, és azzal magyarázzák, hogy jaj, azért mert japán. És most így visszagondolkodom. Igen, hogy mióta nem játszok én ilyen játékokkal, és lehet, hogy annyi minden jóból kimaradtam. Jó, mondjuk az ilyen JRP-ig, többé mindig írtózom, mert az nekem nagyon nem tetszik. De, de ki tudja, lehet, hogy majd még több ilyen iskolás kislányos zombi is hülyeséget kell majd beszereznem valóna, mert ez lesz az új <síns> Sokra jó van ezeknek a dolgoknak. Igen. A desztrending is tetszik, amúgy itt ragadom meg. Az, ami nem játszottam, sajnos, de mindenképpen be akarom majd szerezni Steamre. Ja, hát az is elég japán. Igen, igen. Meg megosztó. Tehát, hogy... Én valahol középen, középen vagyok a dologban. Tehát látom, hogy miért jó. Viszont azt is látom, hogy akinek nem tetszik, az annak miért nem tetszik. Nö, most öcsémnek megvan a játék, és játszik vele és neki is nagyon tetszik, és mondta, hogy a Hideo Kojima az hatalmas Kevin Costner rajongó. És a Kevin Costnernek én emlékszem, még valami 98-7, vagy 9 környékén volt egy postás filmje. Igen, igen. Ami igen, egy ilyen szuszba Ú, nem mondod. E, eddig és... még nem húztam pár a kettő között, de most, hogy így mondtad, teljesen. és konkrétan ez annak a remékje. Az, az. És én azt a filmet imádtam. Emlékszem, az HBO-n láttam, és azt se tudtam, miről szól, és olyan jó kis film volt, és annyi, hogy ebben itt nem lovak vannak, mert ott ugyanúgy lovakkal van, és a postásokat meg akarják ölni, meg hogy ne legyen postás, ne legyen összekötve a világ, ne érjenek hozzá az emberek egymáshoz, meg ilyesmik. És konkrétan ez a story ez ugyanaz, csak science mix science fiction-ös környezetben. Uh. Na most, ha többet beszéltünk volna a játék, akkor ez lenne a podcastnél a kép. Ja, az izé, Kevin Costner. <gül> Igen, tehát az egyik Kevin Costner lenne, a másikor oldal... Norma Reedus <gül> <gül> <gül> a játékból. A modern kori Kevin Costner. po életfona még kamelózik is benne a Kevin Costner. De hát, ja. sajnos az már nem, nem jött össze. Nos, most, hogy így mondod, ezt, ez a játék tényleg egy az egyben az a film. Igen. Igen. Basszus és amúgy nekem se esett le, úgy, hogy én szeretem azt a filmet. Tehát, hogy abszolút uh -huh. nem, és akkor öcsém mondta, hogy valahol olvasta, én nem tudtad. hogy a Hideo az az akkora Kevin Costner rajongó, mint a ház. Amúgy én is imádom a csávót, minden filmét szinte. Igazából várjuk Hideo Kojimától a vízi világ. Ja, igen. Megjártékosítását. Meg, nem azt a nem filmet filmet. szereti a rajongó. Ja, Japán pudva, vizes pudvával, az a legjobb. Az az rendesen megszívem magát. Az az biztos. Jó, oh, Istenem. Hát azt hiszem, ez tökéletes végszó, hogy az <gül> aztán megszívja magát rendesen. <gül> hát nem tudom, most ennek a podcastnak a vége ez kifejezetten sikerült, hogy egyszerre vagyunk nagyon mélyen és nagyon magasan. Igen. <gül> hát nem igen, nem igen. tudom, hogy sikerült összehozni, de <gül> apám putva csodákra képes mondjuk. Azt... Kicsit, olyan, kicsit olyan ez a befejezés, mint a Kevin karrierje, nagyjából. Hogy egyszerre van nagyon mélyen, meg nagyon magasan, mert szegény csávónak sose jött össze igazán, pedig én nagyon bírom. Hát figyelj, lehet, hogy, lehet, hogy egy idő után az lesz, hogy Norbert Rebus leveszi az állarcát, és ott lesz ott a Kevin Costner. Lehet. Hát, így... uh, De most annyit beszéltünk erről a Kocsia postásról. Kocsia meg ott fog rögni a háttérben, hogy na látjátok, hogy jó színét. <síns> Bárkit játszik. <síns> most annyit beszéltünk erről a postásról, lehet megnézem. Ma olyan láttam. Na, viszont akkor a podcastnek tényleg a végére értünk. Szerintem egész jó sikerült mindent kiveszélni, amit szerettünk. Ah, a, ja, még bocsánat, hát így, hogy bevág... a jövő hírnöke és a The de, One more man, thing. Az a, az, a, az angol címe, a The a címe. Man, és amúgy igen. úgy emlékeztem, hogy Postás a magyar címe, de akkor ezek szerint nem. Hányi Postás játszott benne a Kevin. Igen. Köszönöm. És ez egy nagyon jó film. Erről kéne csinálni majd egy ilyen mémet. Egy ilyen. Ja, amúgy igen. Hát ha én nagy mémgyáros lennék, akkor most neki jelnék, ba összerakni, vagy hát így is megcsinálok valamit, aztán így indul a mémgyáros karrierem. <gül> ami ami a többé vége Mint a Robert Redford a Star Wars-on, ugye. <gül> Lehetne csinálni egy pudva mémek <gül> Jó, de még addig, mielőtt bejön a milyen, izé, most a, nagyon sok Star Wars-ot néztem, Jedi fallen Order-t, és most a 66-os order van az agyamban, de nem az, hanem mi jön a mémek ellen. Az a, az a ja. hány a szikkely? Vagy tizen... valami. Az valami ilyesmi, hogy még, el, még előtte kell megcsinálni, mert az kell. Nem, kinyit, az a mémeket, mémeket nem fogja érinteni. Nem, Tehát, be, nem van a cikkely, be elvileg, hogy a paródia, ez mindalól. Hát a ja, paródia, igen. Mindalól tlan. minősül, úgyhogy, uh, úgyhogy nyugodtan lesz még mindenből mém és pornóverzió. Na, akkor jó. Addig ez még villálló, valószínűleg azért írják oda, hogy paródia. Én még vicces pornót nem láttam nagyon. Hát jel, vajon ebből a jövő hírnökéből van pornó? Most megnézem. <gül> Valahogy tudja, úgy is meg akartál nézni akkor. El... De barátnővel akartam, nem biztos, hogy ez. Hát figyelj! <gül> Nincsen, hogy lehet barátnővel nézős. Aztán pedig... megcsináljátok, amit a filmben lát. Ja, igen. És a rossz filmet töltesz le, és akkor utána megcsináljuk azt, amit a filmben látunk, és elviszük a levelet a szomszédba. Igen, lovon. Nem új spoiler alert, nincs pornó változata a jövő hírnökének. Oh. A vízi világnak lehet, hogy gondolják, nem keresek rá. Innen látszik, hogy az a film nem futott be annyira. Igen, igen. Vagy még túl korán készült lehet. Lehet jó van, szerintem tényleg most már itt fejezzük be, mert ez most, már, már, ez most már sokkal jó volt. kivágom a végét? Ja, jó, persze, igen, persze, persze, hogy nem. Lesz, persze. Nem, hogy így jobban lehalkítok. Ja. <gül> meg magamat is. És akkor csak én suttogás lesz a háttérbe. Ja, ezt halka mondjuk, hogy nehogy meghallják a mások, akik nem hallgatják. Na, így van. Na jó, köszönjünk el, és akkor, hát két hét múlva, mert annyira beálltunk, hogyha akarunk is kiskorába jönni nem sikerül. Akkor se sikerül, igen. a két hét itt megpróbáljuk, akkor mi is lesz? Ú, elvileg most ezen a héten Lesz két, a Game of the Year, nem? Jön a, igen, jön a Game of the Year. A, Azt nem a... lehet, hogy streamelni kéne. Igen, de hogy az is még mostanában lesz, valamikor nem? December 13, vagy valami 14 e, És Valami ilyesméről nekem is. A héten viszont hatodikáján az első ily Ja, tényleg igen, az új monthly. Úgyhogy ar Arra vagyok kíváncsi, hogy a... jók lesznek. Elvileg múltkor küldték nekem egy, egy linket, egy amilyen szivárgás volt. Ott egész jó címek voltak benne. Tehát új Tom, az új Tomb Raider. Az új Tomb Raider, igen, már amiatt. Én viszont azt nem értem, hogy akkor miért nem mutatták meg, hogyha. Hát mert. Azt simán elvitte volna a csomagot. Hát mert ők nem akarják, hogy mostani előfizetéssel fizesel ő. Ah, ez az jó, jó igen. Tehát ő, ők azt akarják, hogy fájdalmat érez. Igen, azt akarják, Váljál, hogy mondta, jelent. és utána a drágában vegyél kevesebbet. Ezt akarják. Ja. Végül is ez a modell, ez most úgy fog működni, hogy hatodikán is meg tudod venni. Csak összeválogatod, hogy mit szeretnél. Így van. És ö, azt hiszem úgy van, hogy 10 Én euróért nem. választasz 2-t, vagy 15 ér 2-t, valahogy így is 20 ér 4-et, vala, valahogy így van, azt hiszem. Tehát, hogy Igen, drágább azt hiszem, hogy a nagy, nagy, nem a 20 az már, ott már kapsz 8-9 Akkor... játékat. Tehát. Akkor lehet, hogy a 15, a közepes és a 10, meg a legalacsonyabb, nem tudom, valahogy így van, azt, azt tudom, hogy kevesebbet kapsz nagyjából ugyanannyiért. És dollár, itt, és dollár, dollár, és hogy te választod össze. És hogy Igen. konkrétan a, a régi előfizetéses rendszer, ami most van, az, hogy ennyiért megkapod mindet, az meg fog szűnni, és hogyha van élő előfizetésed, akkor azt tovább tudod tolni, de amúgy Igen. nem. Ez csak 12 áll. dollár viszont. Tehát Igen. így, így Én, én most, most érzem azt, hogy akkor lehetész még fogom lemondani jövő. Jó, de neked még júniusig van időd, nem? Azt hiszem ja. nyáron. Tehát, hogy április. De április. Addig bőven el tudod dönteni, hogy, hogy most akarod-e vagy ja. Megössze Meg össze tudom e farmolni az ja, ja, ja. <gül> Mert azért nem olcsó. Még hát így annyira se. nem. Igen, Viszont én... ha belegondolunk, hogy most is, ha. Tehát így is megéri 12 dollár a csomag, és elvileg 20 dolláros lesz majd a csomag, és hát több, többet fogsz érte kapni, mint. Jó, ja, hát bőven, persze. Így, 12 tehát... dollárért nagyon meg fogja érni. Tehát, hogy pénzért tehát a pénzben úgyis sokkal jobban jössz ki, a legdrágább csomagot veszed meg a legdrágább áron. Tehát, hogy mert annyi játékot kapsz, és hogyha azonnak összedod az árát, azok még mindig ilyen 200 euró környéké lesznek. Tehát, hogyha 20 euróért veszel 200 eurónyi játékot, az, az még mindig jó. Csak ugye konkrétan te 12 dollár is meg tudod venni, tehát ahhoz képest meg már ugye buksz. De hát majd kiderül. Mondjuk, értegen, ha úgy számoljuk lesz. ezt a megérés dolgot, hogy Mennyi játékkal játszottam eddig, ami a pokoli jött? Nem, nem Na, nagyon, így szarul jönné, nagyon szarul jönnék ki. Nem szabad számolni, mert így nem lesz jó. Úgy kell számolni, de. hogy a témárokat összead a nélkül. És akkor úgy, úgy kell számolni, mert úgy ja, mert a lelkednek, olyan jó esik, hogy oly, de jó, megint olyan jókat vettem, büdösében nem fog fele játszani, de olyan jókat vettem. De úgy megvan mindegyik ki. Tudjuk, hogy t azt még lehet, hogy játszani is fogom, bár az az, úgy az, jelenti, is az, is az első résztől kezdve, mert az sem Ja játszom. igen, igen. Én nekem az első azt kettő megvolt, meg úgyhogy én a, ezt már nagyon várom, ezt a seddót. Lehet, hogy elő is Elsőben rá, még multi is volt. Így van. És nem játszott vele játszottam. senki. Én játszottam, és nem volt rossz. Hát, hát te játszottál vele, meg, hát, meg, meg akik ott voltak abban a partneren. Meg, meg nyolcam. Amikor például <laughs> volt szépen. rossz, de annyira nem játszhattak vele, mert a kettőben már kivették. Igen, tehát az európai régióban lehet, hogy összesen annyian volt, ha basszás amiben amiben játszottam. Nem baj, majd kell csinálni eventeket egyébként. Na ezt most így behirdetem, hogyha valakinek van ilyesmire igény, az nyugodtan jelezze a, a bárhol. Facebookon, clickplay.hu-n, hogy ilyen viszonylag kis népszerűségű multiplayer játékokkal, mint például a Tom Brady első része, <gül> lehetne ilyen partikat rendezni. Szerintem így van. De csak, de csak miután megnéztétek a jövő hírnökét. Tehát, hogy azt mindenképpen így nézzétek van. meg, és majd csak utána írjatok -e ezzel kapcsolatban. Igen. Igen. Most akkor el köszönni. Na jó, köszönjük el! Sziasztok! Sziasztok!